تحید سنت کیسٹ این خرشبو ہاؤ مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر دو سردار علیہ ترفروڑ زممد دکان دویمہ پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیمانی وعن بی موسیٰ لشاری رضی اللہ عنہ دا ابو موسی شری رضی الله عنه نو روایت ده انحو توزعا بیشک دا ابو موسی شری رضی الله نو ده او دسو کو ده فی بیت هی پکور وګور کور کې سره او دسو کیو چې مات تروزی ډېر زیات سواب ده ثم خرجاو بیا رووت ته مستا فقال نووی قازل کی دا اراده او کا لالزمنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خامازب لازم رانی سم رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا اقونن معه یومئذ او خام خانن بټول ورځ د الله پیغمبر سره ساري کور ورو ته د شوکو یرا نن بټول ورځ نبی سلام سره تیرو فجاء المسجد انور الجمعات فسال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی ریسلام بارکیتو سو فقالو نوی ورته وای چې وجها ها ہونا ودا سي لاړو د الله حبیب صلی الله قال فخرجت على صریح ابو موسی شریف اللہ نو عزت اللہ دے حبیب دے قدمونو پسیر روان شو اسئلو عنہ تاسو مې کولو یو نه چې اللہ پیغمبر په نه راغله ځکه علم غیب خاصه د الله دا حتا تر دې چې تاسو مې کولو لیو بل عالمي شیرا خو بیري رئیس تورن نشولا مدینه منوره کې د کجورو یو باو حتا دخلہ بیر رئیس د الله بي خو بری عرییسته وردن نه شو دا مج نهوي سره مبارک باغو مبارک باغو او الله حبیب بېدن نه کې د فجلهند با وایزه د د باغ سره دردم بری عرییس ې یو کویو نهداغ کوي نومو او باغونو کې به مدینه مناوره کې چې سومره باغت وای کې بهکوو باغ کوی بالاغ باغ او بخار کې دو حتا قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجته ده الله حبيب فل حاجت قضا حاجت پورو کو وتوزع او د سې وکوفه قم پیله نظر خراباسې ده فیراهو وقد جلس على بیر اریس ده الله حبيب ناسف بیر اریس اے دکوی غاڑا اینو پاگے ناس تو او پا منس کے ناس تو قُف دکوی غاڑے لوائی دکوی گیر چاپے رکم غاڑا چی او اے تکوف او دا دی پندو مبارکونے لنگ لرکڑو پندی سرگن نکڑی وَدَلَّا هُمَا فِي الْبِعْرِ او دا د وړاند مبارک شپ په دې کوی کې ورزوندکړي اوس په ورو ورو حالات ختم شول په خانی علما چې بلال رضا کوی کې د حضور پاک صلی الله سنت تابعدارې د وجه نکه بنا سلفي بزوانډکې چې دا الله د محبوب هرا ادا محبوب وي له دې کوی په هغه کې نه استو لنګ مبارک دې پاندو نراح کو او شپې په کوی کې ورزوندکړي فسلمت عليه ما في سلام واشود دی اللہ حبیب سلام واغصص من شرفت بیازلان فجلس عند الباب نو د دروازې سره کېنا سند صحابه عجیب شان اللہ الحبیب نه یو من سکند غفلت نکول لکنه سو کیدار کو شان دروازه کې اجره ده منوره کې یهود منافقانو د دین دشمنانو چې الله حبیب له <tun> فَقُلْتُ مَاوِي لَا قُونَنَّ بَوَّا بَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاوِي چِزِبَنَنْ دَ رَسُولِ د رسول الله صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ یعنی داغی دا پارا دربان بجوڑے او د دروازی سوکی دار بجوڑے گم مَا دروازا که خادم پشان ناس تو دیکھ اے ابو بکر رضی اللہ عنہم دا کور رو او دعا الشکانو دا اللہ دا حبیب وخبہ پینتی دیدو چی دا اللہ رسول بنواغم د الله پیغمبر لطولو دا چاورتوی چی دا سی طرف دلاردے فجاہ ابو بکر راغ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فدفع البابا نا دروازے او تکول فقلتو من حاضا سوکی من حاضا پیر سیب لگونن د مورید دور دا حال پتلگی دا مسئلہ دا وایه تمامي دنيا د اوليا چ راجمه کی نو دی وادنا صحابي درجي ترش رسي ټو لوليا ټول بزرگان چ راجمه کی مصلحه دل دين نو دی وادنا صحابي مرتبه هتن من ها زاوسو کی فقال ابو بکر رضا ابو بکر رضی الله نے فقلت الارث لکا ما اور کو ی الارث رس لکا رسل ما نا تخبل طريقي باندې لګو دري یعنی تلو گی سارشا ززم دا اللہ دا حبیبنا در لی اجازت غوارم اسی بنا بی علانم فقلتو ماوی یا رسول اللہ هادا ابو بکر یستازنو دا ابو بکر رضی الله عنہ ہو دے او اجازت غواری ابو بکر رضی اللہ عنہ دے او اجازت فقال ایذن لہو وی جازت و لورکا و بشیره بالجنہ او دی جنت زیره مورکا ناظرین صحابو اللوی شانو چه پچا وکل زیره کی په او دنیا کې زیره شو و بشیره د دی جننت زیر زیره و لورکا فاقبل تو نظرالم حتی قلتو لی ابی بکر مابو بکر رضی اللہ عنو تیوت خل رادنش اجازت ملاوشو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیره بالجنہ او د الله حبيب درته د جنت خوشخبری م درکې ګور د کیوونکو نه باب د په بیان د خوشخبری ورکوونکي په دحلا ابو بکر نوراذن اشو ابو بکر رضی الله عنہ حتا جلسای یمین النبي صلی الله علیه وسلم کنا سفی طرف د نبی علیہ السلام د ماعوده غی سرا فل قفه فقارد کوي ودلله رجله فی, فی البئر اغه مخپې په غوي کې ورسکه ورځوان دی کې کما سونه رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه د الله رسول صلی الله وسلم کړیو وکشفان ساکه اغم پړ نه سرګند کې لنګې د پندو نه را سم راځاتو وې ز بیا واپس شو تو دروازه کې کی ناستو او هر څا سره وګوره درشندار فکر غمي دی وې چې د کور راوتم نو رور مې مودس کولو رويما دا سوالو نکول کزما رور سلا الله ز خير اراده لري نو کې دي شه غم زم ما پسي روزي وقته ترت اخی او ما فريخه ورور پکور کې اتوځو د سکولو ويلحقني او ما سره د پيوس کېدو کوشش وکولو فقلت ما وي يور الله بفلان کای چری الای را دل رلی وی د فلانی بارہ کی یرید وا خاو اراده خپل رور لری خیر اند خیر یاتی بی نواب مراولی فایدا انسان یحرک الباب نا خادیه انسان راغ دروازه خذول او تکول فقلت من هاذا سوکی فقال امر ابن الخطاب حمز ذکرر او تخبل محبوب لطور فقلت الارس لک نمارتی تلک دلتی سارشا اوزی جازت در لغا مسما جیتو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او رد صحابو آدابو تا دا اللہ دا حبیب صور آدابی کول دا اللہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علم ما سلام سلامو آچولو وقلتو حاغا دا خو مر دے او دا اللہ حبیب عمر رضی اللہ عنہ اجازتو آری فقال اے ذلہو و بشرہو اجازت ولورکا او د جنت زیره ورکا زیر فجیت عمر نظر ال ممر رضی الله عنه تفکلت اذن الله حبيب درا دن کی دوی اجازه تو فرمایلو ویبشرک رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجنه او در له خوش خبری در کین نبی علیہ فدخلا. اغمرا دنشو نفجل سمع رسول سلام په جنت فدا هلا غمر ا دن شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القف ته الله حبيب سره دوی په غاړه کې نازتو ایاساری دسترفتا ودللا رجلیه فیلبیر اور ازونڈی کی خطی پکوی کی او بیا ایسم رجعت فجلس تو بیا ذرا واپس شوم نو ناستم او فقلتم ما وی يريد الله بفلان خیرت کذا الله فلانی بارک یعنی اخا زما ضرور بارک دے خیر ارادتی تی راولی او اهل علم وکری او ادا کوي سره جسنګ ناستوا د شان دروړو اشخاص مبارکه او قبر نه پروزه شریفه کې د الله حبیب صلی الله علیه و سلم د مسجد نبوی طرف ته قبلې طرف ته نو بیا د شان ابو بکر رضی الله عنه او بیا اور سر عمر فاروق رضی الله عنه فجاء انسان انسان فحرک الباب دروازه او خذولا فقلت من هذا تسوقي فقال عثمان بن عفان بيد هذا عثمان بن عفان رضی الله عنه فقلت الارض لك تلگیثارشا وجئت النبي صلى الله عليه وسلم اوذر عالم نبي عليه السلام تفا خبرت وما اور تخبر ورکو فقال ايذله وإجازت ولأوكا وبشر به بالجنه معبل واسي هو تجنه زيره ولورکا خو سره د یو ازمائش نشید ته ورسي نظر عالم فقلتم ارادن نشو وبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه الله حبيب د جنته زيره در کوي خو معبل واسي وکا سارا د تکلیف نا او د امتحان نا چیتا تا برسی او دی روایت کی اختصار ده کلچه عثمان نا دی اللانو را دن نشو را مزدیشو تا اللہ حبیب زرزرخ پلی پاندائی پتیکی او غلنگ مبارک پا پاندور آوا چولو نو صحابه اومی چو قربان مخ که مپاندائی نپا ٹولی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو موجود عمر رضی اللہ عنو موجودو ابو موسیٰ شریح موجودو رضی اللہ عنہ او اسم پندئی پتی که دا اللہ حبیبوی زد آغا انسان نا اولی حیاء و نکم چی اغا پزمک گرزی اسمان کی فرشتی تی حیاء کش دا اسمان رضی اللہ عنہ او دیر لوی شان فدخل رادنش فوجد القف وی مند غالد کوی کد ملئا چی اغا دکشو وفجلسا <سطور> <سطور> نکیناستو وجاہهم دیت مخامخ من اشکل اخر بالطرف تا قال سيد ابن المصيب سيد ابن المصيب رحم الله او مشهور تعبير فا ول تحاقو رحم و اماد دي تعويل کړي د دريو واړو د حضور پاک الله او د د قبر متفقون عليه و ذاتي روایت په یوه ورځ کلام د سماعت رسول الله الله علیه وسلم حفظ الباب چې دروازه سا او پدې کې دام دي چې عثمان رضی الله عنہ ته کله بشره زيره ورکو نو حمد الله تعالی او الحمدلله په جنت او په شهادت او چې د یو ورته وی چې ګوره مصیبت ما مرسي نو ثم قال الله المستعان فزاد الله له مددوار زدا الله رب العزتنا مددوار دا امتحال امتحان الله ابن صبا یو يهودي د د پشرارات باندې خلک یې تیار کړ او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت جوړ شو په کور کې داغه محاصر شو او دا د الله حبیب دی پیری ویل حدیث کې راغلی نبی رسول الله عثمان رضی الله عنه لغوک کې سوی او د حرم کې بزاسی تغییر راغلو داورت او دا الله حبیب معجزه وا چې ما نفس ګورې پتا امتحانات راځي او تکالیف راځي تکه ګورای صبر کړ یو بولوی بل بولا وی هغه الله دا حبیب هغه یادو یاد چې صبر به اختیارې صبر یو کو صبر یو کو تدی چې شهادت میرا وس سن مکان الله المستعان بیا یې فرمایل ده الله نا مدد غختل شوی دې چې ما تکلیف رسیو زر الله نه مدد غواړ دا مشکل الفاظ دې به وي وصلی الله تعالی علیه هرون حدیث کې کم مشکل الفاظ نو الفاظ تفصیل مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي قوله وجهه و اذا بفتح الواوی بفتح او زبر دوا وصله وتشدید او جیم پاکی مشدد ده شد ده ایتوجه یعنی متوجه و قوله بیری عریس و ایدا فتحدہم زیرا و کسر را و رابان کسرلا و بعدها ایا انا غینا پسیارا مسناتن چلان دی او دغیا سا کینند سمسینن محملتن او یاسین له محمل اغه حرف توي چغي باندې نقطيني هو مصروف و ايده منصرف ده ومنهم ممنن عرفه او چاده غیر منصرف ګرځول ده والقف او قف ق قاف قف وتجدید الفاء ول مغنی حول بیر دغ غیر چاپره د کوه چې غاه جوړه شويته القف وَي. او قولو هو لا لکه کا سره د راړ په مشهور کې وقيله بفت چا د رافت هم ویل ف یتلږ نرمو کا ل ساار ش دي هورهته ر الله دابوه ر اللهونه روای د فرماي کنا کو dominant امگناس حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیرچا پیرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ومعنی ابو بکر و عمر و عمر رضی اللہ عنہما در عمر درس نہیں عمرprov하죠 و معنی ابو بکر فی نفرین پس کسانو کی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین ازہرنا باسیدل نبی علیہ السلام من بین ازہرنا زموږ د منځ دا هي زموږ د منځ دا باسی فابت و اعلی نوره تاخیر وکول موږ د ازی دازي دازي پاکه وه دې وخاشم ناموږه ویریدو موږ صحابه کرام سره یې را پیدا شو ايق تتعا دوننا چه ستکلیف ورته و نشي رسول زموږ نه اپلا وفذنا او لپاره موږ براو شو فقمنا له موږ ټول را پاسې دو او نه وفذنا موږ فقم نا نمूंगा قد ردو اور اپر تش فكن تو اول من فزع ذا ولد چې اغاف یا او غبراو شهو فخرجت نظروتم اب تغی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا د تردی چر آلم زی او باغ تلی لنسوار دا نسوارو لی بانی دا د بنو نجار قبیلیو فدرتو بی ہی نو گیر چاپیر دا باغ نو گر زیدم له جیدو لہو بابا چیز امومم دی دا پارا دروازا فالما جید نو منو من دا فیدار بیعن نو ناسا پی نهار او لختیو یدخلو فی جو فی خائتوین چی آغا وردن نکیدو پمند دی باغ کی من بیرین خارجتین دیو کوین چی باغ نبارو ورربیس تا وی وی الجدول الجدول السوغیل ویو که غنت نهر چی پا غیبانی باغ دو بکیدو د پارو بزی وی فحت فستو مازان دا سراغن کو فقد دخلت وردن شم قد غسراه نهر کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب غباخ کے ناس تو فقال ابو هريره نماتے ابو هريره فقلت نا یا رسول اللہ ما و اللہ رسول قال ما شان کو صحیح الست قلت مار کو فرمایا كنت بینا تاسو تاس زم من فمن کی وی فقمتا نو دا اللہ حبیب تاسر اپا سیدئی فا ابتو اتا علینا نو تاسر دیر تاخیر او رستوال او ان تقتو ادوننا منگوی یریدو چی تاسر لس تفلیف ملاو نشی زمنا پلا ففزعنا نمون پیرشو فکنتو اول من فزعا نو دا اول دا اغشاناوم چی پیرشو فاتیتو هازه لحائتو نو دا باغ لرالم نذرادرنا کیدو سے لارنو فحتفستو نمازان دا سراغون کو کما یحتفظ الصالبو لکه سرنګ دیدړو لمر په سراغ کې نووزی او داسې ځم راغون کی وها ول او الناس من وری او داتول دا دا دا خلق ما پسیرا روان دي دا له صحابو د محبت اندازو چې لکه دا الله حبيب ندې مندل نو ټول مدینه کې اور پسیګر زید فقال يا باهوريرا ما ته وبوريرا واسانينا عليه ما ته خپل پړني او په زار مبارک را فقال اذهب واداد النخطه ورال اولار شاه بنا عليا هاتيني پدي دو پنو زما چې دادي فملقيته من ورای هاذا هاذا الحائط وي چار شریت ملاو في دي باغ نا आपला او يشهد الله الا اله الا الله هغه واحي کوي ده لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه او يقين به ديوانه د دزلو فبشر بهل جنان دي جنات زیره ولا ورکا وا ذکر الحديث بتوله او لا حديث طولو ذکر کو رواه مسلمن نو غره دي کی شوق دي خبره اقرار کای نو اغلہ د جنت زهره علماء کرام وکری دا قاعده دا وای اشیو اذا صابطا نصبت یو ہی یوشه جکل ثابتی گی نو اغد خپل لوازم سره ثابتی اور د کلیمی د ویلو سرا مز لازم نه روز لازم دا لازم نه حج لازم نه خبره نو ادا هر شئی چې ثابتی د ده خبر و لوازم و سر ثابتی گی زنی وقی کی ذکر نی لکگرن نکا کی ایجاب و قبول شی خوبا دی ایجاب و قبول که اغطول حقوق ده نکا پخاون ثابت شی اغطول حقوق ده نکا په خاون ده پارا ثابت شی نو اشیع و ادا به ثابتا بلوازمی ایادا مانا ده او سری کلیمه اووی او فوری تو بس وفات شو دموزه و دروجیه و در زکاة وقت ور تملاو نشو نفبشره بالجنه دیدام آنانا چی زیر ورته تورکا دی جنه وذکر الحدیث بطوله ترواه مسلم کم مشکل الفاظ نمسنف رحمت الله تعالی علیه داغی بعض الفاظ تشریح فرمائی الربیع و نهحروسغیر وړ کې غونې لخی او نه وهال جد او د ته جد لي فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ سره کماف سره هو في الحديث لکهي دغه تفسیید درله حددي کې بیان کړي و قولو هو د ق لاوهر رزی د دی پا راو زادوارو سرا روایت شوئے اے اختفرتو او اختفستو معنی پزا سرسدہ تزاممتو وتساورتو ځان میدہ سراج جک کو زان می وڑکے کو حتی امکننی ادخول چمال پدغ سراخ کی او لختی کی ورننوات الممکن شل وعن ابی شماسہ دا حضرت عبیف و ماسا رحمه اللہ نا روایت تے قال وائی دے حضرنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وائی منگا حاضر شیو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تا وہو فی سیاقت الموت آو آغد زنکدن پحال کے فبکا طویلا دا صحابو عجیب شانو او یو یو صحابی دا غحال دو متفار یولو ی رهنمایندې دې صحابی فبکات وی لندې رضات او د جنا یو کا وحول وجهو ال الجدار او مخیړو لو دیوار ته خلقو طرف له شا کړو هنګ ناس پوريشتدار دا زګا ډېر لوی عظیم شخصیت نو د دې یو اړخ ته مخکړه او ځړلې او خلکو له شا او فجع علی ابنه نو شوروش او بچې د دې پهولو چور ته وي او دا ګوره وې د قابلو او بچو کار وي چې مور او فلاره ځنک دنګم اسلامي مطابق یره تسلی ور کوي زه نو بچې ورغوي یا وتا اے والد محترم اما بشرا کر رسول الله صلی الله علیه وسلم بکذا تولداسه جاړه تاسو حضور پاک صلى الله عليه وسلم زير نه درکړې په فلانه ای فلانه ای خبره سره نو تولې دورا غم کې ورمو له شاګړې مونږ ټول لاس ویور الاړو مخکې نه زه کده ج라 اخرت بار کړو اپ دینو غني جبې دا پاتې کیږي دا پاتې کیږي زه کده ټول عمر ګور نري کړې دي صحابي جړه پدين د جړه اخرت اما بشرک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکذا بار بار ولدہ خبر اکولا تا تا رسول الله صلی الله صلی اللہ علیہ وسلم زیرے ندر درکڑے پا فلانے فلانے خبری ندبچید دی خبرو سرا صحابی تلگت سلی شفاق ولبی وجیه نرامو توجیشو پا خبل مخصر فقال ان افضل ما نعد وی غر اغش مونگی شمیرو شہادت واللہ الہ الا الله وانا محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس دقیقی او شہره گواہی دا دی خبری چلانا بغیر بلالالہ نشتا او محمد صلی الله علیہ وسلم دا اللہ رسول اللہ او بیا وی انی قد کنتو علا اتباق خلاسر وی بچی از ما زندگی در مراحل پا ما تیر شوی دی در حالتو نرامانی تیر شوی دی او یا غی در زن که دن نمخ که کی ذکر که لقدر ایتونی وی بیشکم آزان که تلو یو, یو حال داو وما آهدون و نو یو تن اشد بغضا دیر سخ بغضا و دشمنی که انکه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم منی زمانا زمان رضیات دشمنی ورزرالو در چاوانا ولا احب بیلیع او ندادورا دا چا تا محبوب بوا زمانه زیاده من ان اکونا دا چیزه د شم ک د استمکن تو منو چیزه د قدرت حاصل کم د دی, دی نبی رسول الله نه فقتا ته او قتل لیکم یری بدی پسی گر زدم چیزه زبر الله حبیب الیاذ بالله قتلوا دو بچی تو ای بچیه یو خدغه حالو فلو متو علی تلک الحال لکنتم من اهل النار کچره ز پدغه حال مر شوه نو زبد جهنمي انو نه او جهنم مزما زه فلما جعل الله الاسلام في قلبي وي قل چ اللهو غر ذول اسلام زما فزړكي اته سنوي صلى الله عليه وسلم نو زرا النبي عليه السلام ته قلت ابسط يمينك كلاو كذا خلاص دي قربان فلا ابايعك چې در سرباعت وک فبسط يمينه لله حبيب خير لاس مبارك خلاو فقبض يدي ما لاس راغوند فقال مالك يا عمر ويسي تعال را يا عمر تاخذ بيعتكم او چې مالاس مبارک دروغت کو نو تاخ فل لاس غوند کو قلت ان اشترتا ما ويزر ادر رم سه کو قال اشتريت ماذا کې قلت ان يغفر لي صحابه سره دا فکر ما ډېر غړ وړه ژوند کې سره کړي زستا سود قتل پتمنا کې ګرځي دمزماتا او سره بغز او کیناو بيعت کوم خو جما ته بخنه وکړي قال الله حبيب ورته ما عالم ته تا طالب دنيشت ان الاسلام چې بشک اسلام يهدي ما كان قبله دا ختموي هغه ګناهونه چدين مخکي اے یو سره په کفر کوي کنه او اسلام راهو نو حقوق الله حقوق العباد تول ور دماغ شو وان وان الهجرت تهدم ماکان قبلها او هجرت دام معفو او ختموي هغه شي دينه مخکي کوم ګناه نه وي وان ان الحج يهدي ماکان او حجم ختموي هغه هجرت او حج سره حقوق العباد نه maaf کیږي چې ګل یو سړي چار نه سره او تخلو شو او دوی یې جر ګناو نه منا پر حق په هجرت او په حج نماف maaf کیږي باه سړي پر نو په یو څو په فلسفه سي راجمه کی نو که دې حج لاله او دې ر الله ز حقوق ګناي کبایر نو توبو باسی نو غدل تم قبلي وي ول تم قبلي او که سړې فصاونو حجناو کی شلونو حجناو کی او رحمان الرحیم لوعد معاف کینا و ما کان احد و انو یوتن احب ایلی من رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر زیارت محبوب مات رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا اجل فی عینی منه اور نلو یوما پسترگو الله دے پیغمبرنا وما كنت اتيق خبچيا مدد تا قتل نرلو ان املا عيني من وجه زد خپل سترګي د حق کم د نبي رسول الله اجلال الله د وجه له شان د پیغبرنا هیوې دومره له شان وبچید الله د پیغبر چې ما پټه خپل سترګو کته نشو الله دومره له خپل حبيب تور کړو ولو سئلت کما نه تاسو شي نن را لاسو کوی انا صفه چه زدید نبی علیہ السلام داو صورت مبارکه صفت بیان کم و بیان کوم نمات وقت زب پورا تعقد دی وجنه ونشم لره لانی لمکونم لؤ عینی منه ظلم چه ما بخپل سترګه ټکول لاغینا پړه کوسترونه ولکته نشول د حیا د وجنه لقب موکتل او بیا به نظر کاته بچی ته وی ولو متو حالت حال بچیا که چره په دغه حال, دغ حال مړوي لا راجو تو لو زخامه خاو می ساتم ان اكو نه من اهل الجنه چې زبر د جنت یانو نه بيار الله حبيب دې دا دار فانی نه دار بقا رخصت شو ثم ولينا اشیاء بيامتا زمواری راکنه شو اشیاء د سيزو گورنر ني ز شو ما دري ما حالي فيها مالا پتنشه چه ده که بزمان حال سیده جڑا میں پدیده اولا تا سولم شاکڑی پدیده صحابه پخپل حکومتون و بازشاہو دور خفو ویده جانم پدغ زندگیش روز گوره بچی تاخیرنی و سینتو نکش فیدانا متو بچی چکل مرشم فلا تصحب فلا تصحبنی نائحتن ما سر بویرگر زنانا نپریزی دا بزو رزو رچچ ولا نارون او نه په زما د قبر او زما د لاشه او د جنازي سره او وړي फायदा دفن دموني او کله می دفن کئ نفشن نو علي التراب شنن ابتداء کئ چې لګل لګه خار راځوي فشنو علي التراب شنن ناس لګل لګه خار را باندې راځوي او جی کلم ای قبر جوڑ کئی نسو ماقیلو حول قبری بیا ایسار شای زماد قبر نگیر چاپی را قادر اماد دمرا اندازی بانی تنها رو جزور چی او اخ زبحشی ویقسم لحمها او د غیق وخ تکسیم شیجو او سمو ای قلو رشتدارو لپکار ری ای رسمون و رواجون و سنت هر رشتہ دار ته د خپل رشتہ دار د دا قبر سره دورې سارهیندل دا وي مسنونه طریقه ها بیا شبیر احمد عثمان رحم الله فتح المولهم کی ذکر کړي په کټ کې او نبشی ته وای د ازمکه باندې مګه ناغه فزمکه کې نور صحابه شهر داودا سے هاري جوړول شي د الله رحم وشې اے وې د شهادت ګته راواغستا امر ابن لاس رضی الله عنه داسې خپل کی ونی و یروا تا حکومت کی او نه فرمانی کړي اے شی می پجولې کی نشتا خالج ولې در روانې سیاوا د دې خبرې نا چې زده د دې گواہی کوم چې اشهد ان لا الا الله وان محمد الرسول الله <تصفح> <تصفح> او بس پدې حال کې د درو پروا نه نوې زمما د قبر سره دمر ایثار شی چې او ځبه شي او د هغه وخت تقسیم شي حتا استان سبکم جنوی کور تراغل جنوی کور تراغل د دومره ایثار شي چې زما انسان لکه یو واځي زیک سګي سو کور سرت وا انظرا او زوګور ما ذا اراجع به رسول ربي چې زبا رب درف د فرشتو سره خبرې کومای وبانه تاسو اس کوي چې مر رب کا, کا من نبی نو دائی سارے دلو سم مسنو دا دی صحابی دا خبر مسنو نگرزو لینا چی خبل رشتدار دا خبل رشتدار دا قبر سر دی دور ایسار شی او دی سارے دو پا وقتی دا استقامت دعاګانې آگانے لکھئی چی یا اللہ دا زمان رشتدار دے رور ملے والدین ملی یا بل رشتدار دے دنبوستا پوس کی اللہ تورتا ثابت قدمی او استقامت لسیب کی رواہ مسلمن قولو شنو ویددی پشین سره روایت شوی معجمہ او په محملہ اے سبوہو قلیلا قلیلا لگا لگا خارا رامان را چوئی واللہ سبحانہو آلم اللہ ویخ فکریگی وصل الله وطالہ باب وداعی سواہبی ووسیتی بی باب رف بیان درخشتو لدمرگری کی باب کی وصیتی ہی او دو وسیت کولوکی اغتا عند فراقی ہی پا وقت جداوالی داغکے دی او رور دی او مرگو دینا کېږي نو د فراق او د بلتو نو جداوالی پا وقت کی وسیت کې لی سفرن چدا جداوالی سفر دو جنوی وغیری ہی یا دی سفرن علاوہ کل سڑے مڑکی گی نو دا مړید ذوندو نه یو قسم ته جدا کی ودعائے له او دعا کول دې اورور د پاره چ اے اغله دعا کې چ شک رخصته وتالب الدعاء منه او دا د دعا مطالبه کې نداء د دین یو طریقه ده سوک رخصته نو اغله دعا او کې اورد معلوم دعا غواړه پاسافر د دنیا دی یا پاسافر د اخرت دی قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې و وصا به ابراہیم مبنیه وصیت کړو په دغه کلمې د توحید ابراہیم علی السلام بنی فلزامنتا و یاقوب او حضرت یاقوب علیه السلام ابراهيم عليه السلام چې دنیا رسلو نو بچوته د کليمه د توحيد وصيتو او ياكوب عليه السلام هم دا ذکر دي د دواړو پیغمبرانو خلل بچوته ویلیو يا بني یا اي بچو زم ما ان الله حثفالكم الدين بشك الله ورخه دي تاسود فار الدين د اسلام فَلا تَمُوتُنَّ نُحَامَ حَمَمْرَي إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَغَرِچِی ایتَاسُ اللہ تَعَالٰی بیدار ہم کنتم دابل آیات در ل ذکر کئ آیا وئ تاسو اے یَهُود چ دروغ وای یَهُودیان او نبی رسول الله مومنان توی یعقوب علیہ السلام چ وفات کی دو نموږ ته د يهوديت د دین وصيت کړو دروغه کوي الله او دروغه لوي اي زما د ياقوب عليه السلام وصيت خدا له هم كنتم شهدا ايا وئتا حاضر او موجود اذ حضر يعقوب الموت کل اجر ان ديشيو را حاضر شو ياقوب عليه السلام تمر اذ قال لبني كل اتش ویلو خبل بچوتا ما تعبودون مبادی د چای عبادت بکوي زمان نفس قالو نو دي بچو ارت ویلو اقرار تی وا غستو نعبد الہکا عبادت بکاو د معبود سا و الہ ابائکا او د معبود مددگار د فلارج کستا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلاة والسلام الہا واحدا معبودیو ونہن لہو مسلمون او منگیو دے اللہ لکھا او پر له حدیث کی تیر شلسی امر ابن الاس رضی اللہ عنہ بچو تصو اسیرتو کو ما سره سر بویرگر زنانا نپریزائی زماد ز... جنازی سر او اور منوڑائی خارش را چوائی لگی لگی را چوائی او قبر سر میل لکسات کے نئی نوی کور سر آگلے دا وسیتو نو وعمل حادیث ورچی ددی باب بارکیا حادیث تی فمنها نو ددین حادیث دزید ابنی عرقم رضی اللہ عنہم الذيا سبق فی باب اکرام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چاغه درشوه دب دی عزت کولو او د اهل بیت او د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې قال اگے کی فرمایلی وکابر رسول الله صلی الله علیه و سلم فینا ختیبا و اذا الله حبیب در دل او پومون کی خطبه ویلا الله لا الله حمد او و اسناله او درود شریف او سنا او په الله باندې او واعا او ازو کو ذکر او نصیته کو ثم قال او به و اما بعد هر چې پس د حمد او د سنا باندې الا خبردار شی ايوه الناس خلکو انما انا بشر بيشکه ز بني ادم يموش کو قريب د نزري ایتيا رسول ربي چرا بشی ماتا اغاز تازه در افزمان ملک الموت بد روح کب اسکولو در پار راش فعجیبا نزبد اللہ اغداوت قبول کب نزخو ان غریب لچتاسو نروانم وان تاریکن فیکم سقلین ذپتاسو کی دو دران ل وی شان وال سی زنا پریزم اولهما کتاب الله اول پد غ دو سی زنو کی د الله کتاب دې فيه الهدى والنور پد قران شریف کی هدایت دې او نور ورنادا فخذو کتاب الله ارو نساید الله کتاب واستمسکو به او کله کلا سنا او منګول یو لګوي پدی علم عوام القران حاصل کئ فحث علی کتاب الله الله حبیب کی زی ور کډیو کتاب الله پس او کډیو و پامل ورغب فی یومینه ور کډیو د الله کتاب بارکی ثم او به فرمایل ذی مشه پریزم واهلو بیت خپل خاندان در کی پریزم اهلبیت وذكركم الله فی اهل بیت او تاسل نصیحت در کوم الله در ترا یادو دغه خپل اهل بیت باروکه ادم با روایت وکراغلی زما اهل بیت او قران او دین به جدا کینه تر دې چې ما سره وملاو شی که تاریخ وګورئ <تصفح> نور امتم د خدمت کړي خو پاکسر لوی لوی علماو کې جه مفسرین دي محدثین دي نو د زیات و تعلق د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره رواه مسلمن د دې حدیث سره وا کتله مسلم رحم الله وقد سبق بتولید دا حدیث درته وي مخ کی خپلو ګدوال سرت ارشعه ده وصلی الله تعالی علی خیر خنقی محمد علیه و اصحاب <تصفيق> وانوي سليمان مالك ابن ال هويرس رضی الله عنه دادی سليمان مالك ابن ال هويرس رضی الله عنه روایت دے قال دے فرمائے اتے نا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی منغراغلیو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تھا وا نحن او منج جوانانو متقاربون او تقریبا طول هم عمرو او یکپل قبیله او خاندان لدا الله حبیب تراغل او طول نوجوانانو او متقاربون یعنی لاس په عمر کې یو ته نږدې هم عمر شورتوي فَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً لَمُنْذَ اللّٰهَ ذَٰلِكَ حَبِيبٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَا مَدِينَةَ طَيِّبَةَ كَيْشَ لِإِسَارُ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا وَإِذَا اللّٰهَ حَبِيب دېر مہروبانو او رفيقن دېر نرم او الله غلیته او بصیرت ور کړ او خپل حبیب ته فزوننا ل الله حبیب په هوشو قد اشتقنا اهلنا چې زمونږ خپل کورنو طرف شوخ شوق شي فسالنا عمن من اهلنا فسالنا عمن تركنا من اهلنا نمونه تاسو کو دا که چې مبارک چې مون پرې د خپل اهل او د بچو د والده نو رشتہ دارو ته پوسونه شروع کړ فا اخبرناه نو موږ خبر ورکو فقال ارجعوا الی اھلیکم یرجع خپل کورونو ته واپس شي ارجعوا الی اھلیکم زې واپس شیخ خپل او اهل عیال ته فاقیم فیھم نل کورونو پخلو وطنونو په سوالات انکذا مز فلانے فی ہین کذا پا وقت فلانی کی و سوالات انکذا فلانے مز فی ہین کذا فلانی وقت کی ایجو تولو منزولو وخیو ولو خیلو چی دا مز بدیٹیم کوئی دا بدیٹیم کوئی او چی پس فرق کیوس روانی ایتاسو فائدہ حضرت سوالاتو کل چرا حاضر شی وقد مز اذا غور هر مسافر مرګرو د پاره طریقه د فلی اوذن لکم احدکم نو اذان دیو کی تاسو له یو په تاسو کی والیا امکم او تاسو کی کوم مشر چی وی د عمر په اعتبار نو غد امامتی درکې ه مرګری برابر دی او پکې مشر عمر والو او غد مصطه طریق کم پوئېږي قران مور یاد دی نو دې به امامت هي ډیر حقدار او لایق اس کے حسنے مشر دے کو آغا غریب امامتی نشکولے نبیاداد آغد پاروزر دے چونکہ صحابہ خلوی شانوال خلق ہو او طول پا علم کی تقریبا مساوی دا مرگیلی نورتوی مشر دے درد امامتی کہے متفقن علیہی دیمانن امام بخاری امام مسلم رحم الله دوار دا حدیث ذکر کرے زاد البخاریو فی روایتیں اور زیاد او زیاد کړي ني امام بخاري رحم الله په او روایت کې لهو چې امام بخاري رحم الله د طاره وي وي وسل لو کمار ایتوونی اوسللي مس کوي لګتا سچ زولي د مو څنګه مزکو دلال حبيب پکلار کنار مزو پس سکون سره رکو او پس سکون سره سجدا وا پس سکون سره کاومال جن سوا او جکله موس پر طریقې وی نو ده تری غریو ده صحیح موز نہ خد علا چې الله ټولې ژوندای کی تګديري راولي او که سره موز کيو ژوندای کی تګديري را نه لانو معلومه ده اشوه چې موز موز نه ده موز کوي لکه څنګه چې موزولي دم چې څنګه زبسکوب او قو. لغو د اقوال پد حدیث کی چې رحیمن رفیقن ويرويا بفائن وقافن ادعا رفیقا رقیقا نم ده و رفیقا نم ده و رویه بقافینه پا یو طرف نداسه چه رفیقا یو داسه ده رقیقا یعنی رفیق مرگلی لوا یو رقیقوی لیکیگی نرم دلتا تا اللہ دا حبیب پزلوکی اللہ نرمی چولیوا نو دا هر چا بان شفقتو و پار چا سر محبتو وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا لہ فرمائی استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرہ ما اجازت قلت نووی علیہ السلام نو عمر مبارک چنا اللہ حبیبہ کہ استاذ اجازت وی نجو عمر تزم فاذنا اللہ حبیبی اجازت فرمائے لو او چوئکل روزو خطولم وقال وی لا تنسنا يا اخيم من دعائك رورا منگم دعا که روما ده اللہ ده حبیب طرف طرفنا ده عمر رضی اللہ عنہو لوی فضیلت ده سکتا اللہ ده شان نو گورا عمر کو عمر ده نو دیکی شان نشتا خود اللہ ده حبیب مقام ده او گر عمر رضی اللہ عنہو تو امال دعا گورا دیکی ده یو افضل طلب ده ده یو مفزول ند دعا ویلاتن سنایاو خی من دعایک مہی روما منگ اے رورا دعا کی فقال امر رضی اللہ عنوی فقال کلمتا اللہ حبیب یو دا سی خبر و فرمائے ما یسرنی ان لی بی هد دنیا چه مال نخوش آلی چه دی مقابلہ کی دا طول دنیا زماش یو پل طول دنیا او یو پل دا چه مال لہ اللہ حبیب ویچ دعاک مہر وما وفی روایت ان پر یو روایت کې داسی مرا غلی قارل اللہ حبیب ورتوی اشرک نا یا وخی فی دعایک عمری لغوسی او چون کی آغاز ده دعاګانو قبل دورې مطاف کی دعا قبليږي میزاوب رحمت دالام دې قبليږي دا ملتزم سر دعا درست کیږي نا انه يا شرک نايا او خي في دعائك منغم شريك اير اور فقلو دعاګانو کې رواه هو بو داود او ترميزي او قال حديث حسن صحيح وان سالم ابن عبد ابن عمر دسالم ابن الدلہ ابن عمر رضی الله تعالی عنہمان روایت تے کانا یقول لی الرجل وی او دے فرمائل بے یو سری تے دا سفرن دا سفر ان کلش باغئے دے دا سفر را دکولا وی ادنو منی چاچے سفر کو لغل بے مال دی دے شہت تا اودعاکا چے رخصت دے کم کم آکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ رخصتولو وسموره زنانو تا نارینو تا دا حدیث د کول په کار دی د کور بچی رخصته د کور سوق رخصته نو سبب دی وای ځ فلانی بابا او الله او رسول له ملشه او په الله او په رسول مسپارله نه ادا طریقہ نه دا الله حبيب چې وسو رخصتولو شبي فيقول الذال الله حبيب چه بکله شکر ستول دا بي استودع الله دينك استودع الله دينك رزقارم الله تستدين وامانتك واستامنت وخواتي معاملات واستار اعمال خاتمه ين استدين واستامنت ود طول اعمال خاتمه الله تسپار ارواح او تېر میږي رغوردا د رخصتې دوه دعا دلا بسو کوی سوغزي ناغه مسافر لا سوک پاتې کی یا ورته وای استودع الله دینک و امانتک و خواتی معاملاتک د رخصتې دو په وخت دا دعا دا عیاده کې مسلمانان بچې رخصتې بل رشتہ دار رخصتې ورته دا, رخصت دا, دا وای استودع الله دینک و امانتک و خواتی معاملاتک هروا قال حدیث حسن صحیح مسل اللہ یزید الخثمی الصحابی رضی اللہ عنہ دا عبد الله بن یزید الخثمی الصحابی رضی اللہ عنہ روایت تھے قال نے فرمائی کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم زاراد کله شی به را د ولر له ایو دا چ رخصت کی یو لخر لر د فار د جهاد دنا الله حبیب اورتدا کلمات وګورا لخر رخصت وکور رسولک بچی صدای شو په سفر روان ده دناد حضور پاک صلی الله سم مبارک دعا يقولنا الله حبيب باوي استودع الله دينكم زسپارم الله تستا سودين وا امانتكم واستاسه امانت وخواتي ما اعمالكم اودارن خاتماد عملن استاسو الله تسپار حديث صحيحن دایو صحیح حدیث ده رواه ابو داود یا امام ابو داوز ذکر کرے وغیره او داغین علاوانور محدثینو بیسناد صحیح پسند صحیح سرا نانس رضی الله عنہون روایت قال فرمائی جا رجل راغل ویوسر نبی ریح السلام تفقال فرمائی لیو یا رسول الله یا الله رسول صلی الله علیہ وسلم انی وریدو سفران زیر سفر لرم فزو ویدنی نماط سزاد او تو سفر سفر را فقال زودك الله التقوى وي الله دې تا ته پريزګاري درکي تقوا دې ته وای يعني الله زمحارم ونزان ساتل او الله اوامر پرني زو رقال زدني صحابي قربان نور مراته زیاد س تو خراكا قال وغفر ذنبك ي الله دې ستا ګناه معاف کي صحابه عجيب شان وقال زدني وَنُورِم سَتُخْرَال لَ سِواکَ قَالَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ اسان دي کې الله تعالی را خير هيڅ ما كنت کمزې کې چیتې د تعالی د خير او د نیکو توفیق لیدر کې رواه ترمذی او وقال حدیث حسن باب الاستخاره و المشاوره باب د په بیان د استخاره کې والمشاوراو مشاوره او خپل منسکې د مشورې او او کار کوي نو نکانو سره د مشوره کوي دارنګې په کور کې ښه او خاوندي د او کار مشوره کوي په کور کې د واللینو سره د مشوره کوي اوڅوکم چې مشوره در نه نو چې ستا زړکې شوي هغه مشوره بهوررکې د خیر ک چرې تاله د خیر یو شخ کار او تواناله بله مشوره ورکو خیانت وکو. او استخارم پا دی طریقه دا پور استخار دی تووئی یو مباح کار دے ایر آغی کول او نو دواړه دوارا مباح دی که که نی که لگو استجارت یو مباح عمل لے کوئی او سڑے وئیرز دکانداریو تجارت کوم خوچ کم شے شورو کم او پا دی کدت تردد دے نو دی بارا که بده استخارو کی استخاردار دورا کاته نفل بو کې داغینا پس بدا دعاو وی او دید پار خوب لیدل یاو دکی دل داس شبت نیداد عوام و خبری چی باید سڑیو وی دو را پیره می استخارا وکا خوب نیونو لیدو خوب لیدل ورطا ضروری نید بلکی دید پارا و اشپم ضروری نید چی خواه مخاطب ایدا سی وقتی که چوار پسی خوب راش کم وقتی چی نفل جائز دی وخت وقت استخارا جائزا را او استخاره پس سمجستی و یو سره دې بحثه سوچو کی او دا غې چلا پس چا کوم خبر زر دی واچو د نادې کوي خوب لیدل دز زرونی اکر الله احسان وی او واځه بندگانو ته دې استخاره نه پس په خوف کې سوم خې نا الله رحم او کروي خوب لی دل یاد استخاره نه پس د کې دل او چا سره خبر نه کول دا, دا عوامو یو رسم او رواجه قال الله تعالى فرمایلی دی الله تعالی شوری و شاورهم في الامر اے حبیبا مشوره کا و د دی صحابه کرام سره پکار د دین کی نو کله چې الله حبیب ته مشوره حکم دی د غواړو جهانو سردار دی سردار د انبیاء دی او د امر رب العالمین وای دی صحابه کرام سره مشوره نو بل شوق دی چې اوب مشوره وامرهم شورابهم او کار دې مؤمنانو په مشورې سره به خپل منځ کې ایتشاورو نہ بينهم فيه خپل منځ کې په اهمو کارونو کې مشوره وکاي تاسو نه چې اروا یو کار د پرمشت وان د حضرت الله عنه نه روایت ده قال دے انا رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم على تعلیم به راکول موتد استخاره اے استخاره معنی دا الله نه د خیر کول چې الله پر کارونو کې کم خیر کار وي نو هغه دې زړه کې تعلیم راکول دې استخاره فعل مور کله ه پټو کارونو کې کسوره ت من القران لکه ده یو یا صورت بیمولا خولو ندا سیرا ردام خول ورا روزانا خاما خاصلی تدا سکارون پیخی گی ندا استخاری دعاز دکل پکار دی نفل خواسی مسلمانان لزدی یقول لاللہ حبیب فرمایل اذا هم ما احدوكم کلچ ارادو کیا و پتاسو کی بلمر دیوکار وګورئ دې کې کار نه مراد ده نه چې اوسړي وي او کومو کوونکه او روجهونی سمو کوونی دي څه چې کوم فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي داګه پکولو کې مشورې نه کې خدات الله ویلی چی ویکا دي امر مباحه چې سفر وکب نو یرا دې ملک له ارشم کې دې ملک له ارشم کاروبار شروع کو نو چې دې ځای کې حکم کې بل ځای کې حکم یا رشتہ کو لوخور ور کو میا بشیتا رشتہ کو نو یاره دام ځ دام ځ د استخارو کې چې په کمه کې به خیرې پوې خبربانې په کمه کې بهخیروي نهدي کاروبارهې استخه ا همهکم بالمرې کاه چې ارا دو کې یو په تاسو کې دی کار خدا پهې کې په زود کې دی ف یا کا عاق د دوه نفل لیو ک من غیر الفریده د فرزونه اللاوار دیو جن علماء اللی کلی مشکاہ شریف کی در تفصیل تیرمشو چه فرض مزمان استخارا نشو کولے فرض اللہ علاوہ کو وخنی نو سننکو کندے استخارا نیت کو لیش نفلو کی سمال یقل بیاد اوائی ورچی کلے دی درکات نفلو کل دروش شریفو آیا تاغین پسو آیا اللہم انی استخیروکا یا اللہ بیشک زچیم زتانا دخیر طلب کو بی کا پس بب دے علم ستا وس تقدررو کا قدرې کاس تقدررو کا قدرتی کا او ته ل د قادر واللي کوم د تانا ځکه چې ب شکهته قدرت والیس الوکه من فض لکه العظیم او زه غواړم د تانا د فضلستان نه فنهکه تقدرو خل لا لم نهته تعاقت لري او دې چې تا توفیق نی د زپي او شی طاقت او قدرت نه لرم وتعالم او تد هر شي په انجام او په خير او په شر او په نفع نقصان پويږي ولا اعلم او زنه پويږي او انت علام الغيوب او تي پوي دن کې پټه تمام پټو کارو اللهم يا الله ان كنت تعلم کچ رتا ل پته وي ان هاغه الامر چې به شک د اکار چې ما د د کولو اراده کړي خير لي دا ورای ما د پار فی دین په بار د دین زما کې و معاش او زما د معیشت بار کی و عاقبت امری او په بار د انجام د کار زما کې او قال یاد الله حبیب دا سي فرمایلی عاجل امری و عاجله عاجل امری په تلوار د کار زما کې و عاجلی او په نیټه دار کې دنیا تلوار وانه دا وخیرت نیټه دار فقدر هلی نو اله العالمين دا زما پا مقدر کی اولی کی او مات دا مقدر او تقدر کی راولی ویسره لی او سانکی مات سم بارک لی فیهی او بیا مال خیر و برکت پا دیکھوا چه وین کن تتعلم و اللہ تتپوهیگی چی انہا هاد الامر چی بیشک داکار دا چیز دا غیر آدلرم شر لی فی دینی دا ناکار نا ایما دا پارا پبارد دن زما کی و او زما دا معیشت بارکی امری دا دا امری دا دا و عاقبت او و زمانه کار د انجام بار کی او قال اجل امري و اجله یاد داسل فاز وای فصرف عني نو وارد د کار زمانہ و نی عنه ما دني نو وارد وقدر لي الخير او زمانہ په تقديره و قسمت کې خیر مقرر کی حيث كانكم ذي کی چی وي ثم ارزقني به او بیا زمان راضي شفای غیبانې قالا او الله حبيب و يسمى حاجت او هي د دې امر په دې باندې خل حاجت نوملي وګه خبره واه سي الله زغلانه کار کول غالم د کوږي که خير وي خدای را لاسان او که خير پکینی نوماده دینه واړې د دی زمانه واړې رواه البخاریو د دې حدیث روایت کړره امام بخاري رحمه الله صلی الله تعالی علیہ باب استحباب الذهاب الى العيد وباب ده په بیان د دې چې مستحب دي تل الى العيد مزد اخترطا وعیاده المریض او بیمار پر صحیح دی او بیمار تا والحج او حج تا والغزو او غزا تا والجنازه او جنازي تا ونحو هود دیونت داس نورم چې د نیکي کارونه وي من طریق پيو لار ورتلرشه والرجوع من طریق اخر او واپس راشه پلار بلا نور ځاله خاص پخار دی دایو مسنن طریقا دا نیکئی کار لچی پا یو لارا لاری نوا پس پا بل رازا دکا دا دوارا لاری با پرازد کامت د الله په حضور کې تعلق گواہی درکل ایو دا اللہ دا حبیب پا یو یو سنت کې سور حکمتو نری کلیو سڑے پا یو لار یو دشمن وي یو مخالف ہوئی چی بیا برازی نقصان رسائی تو دا اللہ حبیب وی لارا بدل لکا یو یو سنت کی دنیاوی سور حکمتو ندی او داخیر سور حکمتو ندی وید آولی لی تکسیر موابع العبادتی دا پارا دا دیروالی دا مقاماتو د عبادت دا الله دا حبیف صلی اللہ سندہ طریقہ وان چی اخترموز لبا پیو لارا لارو نواپس با پیو او مسنف رحمت اللہ علیہ ویدی بیمار تا پوسد پیو لارا لارو لارو لارا بدلکا حجلم ده الله حبيب بلا ربدلونا لا بدلولا, بدلولا. يعني په یو لار مکه ترا دنه شنو وتب په جابر رضی الله تعالی عنہ د جابر رضی الله عنہ روایت ته قال لري فرمای ک صلی الله علیه وسلم ونبي عليه السلام اذا كان يوم عيد چیکل ب ورزق اختروا او د عيد جاته نبی علیہ السلام او نخالفت طریقہ بیا به لار جدا کا بیا لار چبت لري او په بله مراله رواه البخاریو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله ذکر کړي قولو خالفت طریق سماعنا ال مصنف رحمه الله عليه وی یعنی ذهب فی طریق و رجع فی طریق اخرہ بیا لار لار باندې بلارو او په بله واپس راغی وان ابن عمر ده الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحم السلام کا نا وہ یخرج چواتوبہ مدینے منورینہ من طریق شجرا پاگلارا داغونی اے طریق شجرا و مشهور زو و, و مدینہ منورہ کی نو چواتوبہ نو پاگلارا بلالو و يدخل من طريق المعرس و يدخل من طريق المعرس و يدخل من طريق المعرس و يدخل من معرس أو معرس ويده توي جي مسافر دشپی پاخر كي د عرام د پارا راكوش نا معرس ويده مسجد ذو الحليفة لوي حرمين الشريفين تادي الله منغو تاسو بار بار بوزي کل سړی مدینی منورې نه مکې و نو د کوم ځ چې حاجیان او معوطیرين اهرام تړي غې تهي مجدې زوللیفا او غې ته اابارې علی وي نو دغ ته دغې ته مجد المرسم و او دغېته م د زول خللیفم ووي نو رادن نه پلار شوو د مورس ینی د زول خللیفه و ازا دخلا مکتا او دا اللہ حبیب چه و کلمه کی رمیت را داخل شو نو دخلا من سنیت العلیاء را دن بشو سنیت وی لکی اوچت غنت زیتا سنیت العلیاء دا اوچت طرفنا اے مدینی منوری کی یو تا فمکم و کرمک یو اوچت طرفتی یو اخکتا نو یو تا مصفلا وی او یو تا سنیت العلیاء وی نو دا اوچت طرفنا برا دن شو و یخرجوا چکلب د مکی مکرمینه مدینی منوره ته وته نومن السنیه السفلا بیا بل اغلان دی طرف نا حضور پاک صلی الله علیه وسلم وته نو پیا بار طرف نا و مکی ترادر نشو او په بل طرف کته تر باندې با حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمین وته د دې درته چې هر د نه کای کار کړي سړې دا ترتیب جوړ پیاو لار د دې په بل راضی د وجې د فار د ډېر والي د زایونو د عبادتو چر د عبادت د زایونو سشي د ډېر باب او استهبابي تقدیم الیمینه فی کل ما هو من باب التقریب درنګول قاعده ذکر کا مستحب دی روان د کول د خلاص او د خیخ په فی کل ما هو په هر هغه سکی چې هغه د باب د تکریم او دنیکو کارون ن ساب ای کمم چې ن کاري ساب او دیزت وي نه ک لاداخل لاس او خ په بړان دی کې او چې د دین مخالف مخالیفی من بابط تقکریم نی نو ګس لاس بړوان دی کې تا څنګه کلو ل کادس د کې ګوره خی لاس لبیې وینځل دي او پهخ لاسو برغستدي ول غصل غصل د نیکي کار دی و التيمم تيمم نو تيمم کلمبه وخیل اس مسح حقیقا و لفس دی کی اکثر خلک د دې سنتو خیال نه کوي جامیه غندی نو خیل سوکا پلا سو کې ورکا پرتګا چه نو خای پنس ډمبه پری خایخ پکې ورکا و النعلی پیزار اچې پیزار شي نگر رنبی خیخ پکی موزا واچوا و السراویل پر و دخول المسجد جمعات ترا دن نکیگی نگر دا خیخ پسکا ترا مخیقا و السواک مسواک و نرنبی دیخی طرف نشورو کا او پدی خیل آس شورو کا دقا مرد دا محدیسی نو پدی مسواک کې اختلاف ده اے چه دا دا منبابی تنظيف دو کومبار ممبار به ازاله الازار لو ديو جنو محدثینو دا وی غره په مسواک په غسل اسمواله شي او په خي خلاصمواله شي دواړه خبره محدثینو جایز ګرځولي که په خبره کوئی نشوي ځکه علماء وایي چې دا د باب د تنظیف نه دی نو که د پاکي او تنظيف نشي نو دا تقاضا کوي چې په دي خلاصي هوا او که دا د قبلي د ازاله الازار نشي که را خلی ناغ گندگی مندگی لده که نو بیا په گسلاس نو گورا پا گسلاس گس و خیلاس دوارو مسواک ویل والده جیز دی تاقو مرده خلاکی دخی طرف نرم نبی بے شوروکا نو گست طرف تیرستو شوروکا ول اکتحال آسترگو که رانجا چه گورا دا, دا نارینو دا پارم سنتوی دا زنانو دا پارم سنت دی حضور پاق صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا شمائلو که راغلی دا شپیه په رانجب راتو خاص کر دا کم اسمت چ ورکوي چې هغه سره نظر م کولاويږي باڼو ور سره لوي چې دا خاص کر مدینه منوره کې ملويږي او دا یو خاص غټه ده دا شپیا ټول یې سره الله نظر سی وا کوي او باندې اسمت داسي کې سره رنگ منګني نو اسمتو کې چې رنگ ني داغه ټول رنگ اني اسمت خپلا سرووالي تمایلږي نا په سترګو کې رنگ هم نه فریزي تر سوچ دې پکی تور رنگ مې او وکړ په تور اورنجو ميو نارینه سترګي زوري کې نو دا د نارینه نو د فارم سشيری درستی نو اورنجي چا چاسه وکي لومبه هي سترګې واچو او بیا پدې گس کې واچو وا تقليم الاصفا او نکونہ کٹ کے. نو کو نا کاټکه نو ګورې په لور لومبه د خیلاس کاټکا او بیا د دا گس داسې لومبه د خېخ نو بیا د گس وقص الشارب او بریث لنده نو سنت طریقہ دار چې ښي طرف و اړولم به او غسواله رستم کدا چې سوقوي او پبل باندې انکه نو حجم تم سره طریقہ و هي چې سنت طریقہ دارا روم به مال طرف والا او بیا داس طرف والا و, و نذل او یو شریف ترخونو نو یو خوشو کوي صفائی کوي مسنون طریقہ دا او را پدی کی شکول سنت دیو دی او مستحب دی چاله چې عذر نې کنا نو کله یې دینا او که یو شریف له عذر دیو تکلیف دی لکه امام شافعی رحمت الله علیه وترخونو کلو نو سوکراغه شارحین الحدیث دا وکلی داو ارتویار مال تکلیف دی تبه وجداد دی اولی خړی او پترخونو کې خو خړی لشتبل کې سنت طریقہ داږي را شکول لی. ری مال تکلیف شه وهل قررا سر کله نډمبه د ښي طرف والسلام میرا صلات و د مزنا سلام ګرځي نډمبه ښي طرف لسلام دی بیاګستا والعقل والشرب خراق اوس کاک کې نداو پخې لازمه نه کې خراق او اکثر خلک پخې لازکې او چوپ پیالې پرې گس لازکې نه وي په دې په خبره بعده ده افسر وي او تعلیمي کړي او پا گس لاس کی چه پا لاس کی نو انسانیت قصدقی په تعلیماتو دا سید الوشربانے دنیاوی تعلیماتو که خدا خبری رشتہ والعقل و شرب خوراک که اسکاک که نو پا او لاس ملاوی نو پا خیلاص و الحجر الاسود او خلول دا حجر الاسود نگر لا دخی طرف ندی پی گئی پی خبر بارے دی خی طرف نبو استلام الحجر اسود والخروج من الخلاء دارنگه وتل د دا بیت الخلاله اے بیت الخلال چې د نکی نو غسخ په باندې ورتن او چر رابار کیږي نو خیف په وته را سنت له خاص په کار اے روزانه کې سره د دو پیری د لري پیری او داس ما ته بیت الخلال ازی نو کو سنت تریکی سره الله المدری سنت یې <سنطانا> او که سنتو نه خلاف له راغې نګوره د درو سنتو مخالفتې و نوتون خلاله سړې مخکې کی سووج کې چې بمالله ویلسه مال کار دي خپکمهدن نهکول په کار دی خپک مدن نهکول په کار دیول دی اخې یو ش اخلی ولې اط وررکې نه دا او پخ لاې ه په لاس ش ورکول سنت نهدي او پگس لاس غسلم سنت دي چاه پهخی لاس ورکې او هغه داس نیولیو لورته داخل لاس کاله باید له د سنت طریقه په داغه مخه راش ورکو وغستلم په خلاص باندې و غیر ذالک او د دین اله مم او مما هو چه کم په معنا د تکریم او د نیکو کې او مستحب د تقدیم د الیسار د غسل اذ فی ذالک فذد د کیچغه د باب د تکریم نه نی کلم لکه پوز شوکې او پوز صففا کې نودي کې بخیل لاسنی استعماله چې سوزرنی وال پهاق انې لصار لاړی تو کې د کووش دا کوه چې ګس طرف لممی ګس طرف لځکه دخول خلله بتون خللاله وردن نه کږې ګس خ په وردن نهکهه وال من المسجد د جممات نهبار روزی نو ګس خبرپه بار کاه و خللهخې موضو پیزا موز بعضې. نبې د ګه موض او جررابه د خپې نو باسا نهلی پیزارو باې نوګر لبې د ګسې خپې نو باسه سرویل پر توګباې نې د ګسې خپې نوه او صبح جاې نو لستې د ګس لاس نو باساولنج استنج کې نو پهې ګس لاس بهکې وفیلی مستقذراتې هغه کارونه چ هغه داسې کر کاونت د کیږي او غند کارو نوینو پرې غسل اس پکې وا اشباح ذلک او د دې غونته نور مشابه کارو نشي دی نو د دې تعلق به د غسل سره وي احاديث به ان شاء الله بیا وایو وصلی الله چې نوېره فاما منو تي کتابه ار جاء سوق دیش ورکڑے شو ورکڑے شی غتا کتاب هو مل نما داوا بی یمینه په خلاص داږي فیکولو ناغبوای ها او مقراو کتابیا راشئی راشئی او واخ اولو اولیدا مل نما مزبا د دا پخ لاس کې عمل نامه ورکول دغه د سعادت مدا دا د باب تقکرب لري وقاله تهعاله فرماري د الله تعاله چې نو دی فاسحاب میمنې حاب میه خاوندان دی لاس والله چې عمل نامه بور تخ لاس کې وررک حاب میه څخه حال بهوي د خاوندانو دخی لاه و اصحاب المشعمت ما اصحاب خاوندان د ګسلاسواله چی تا باندې نامو په دې ګسلاس کې ور سب باد حال وې د خاوندانو د ګسلاس واناشه رضی الله تعالی عنها ثم المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی بی فرمایې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله وسلم يُعْجِبُهُ اَتَيَمُنُ چي تعجب کې باچول او غي لرا اَتَيَمُن دخي طرف نشوروکول په شان اي کلهي پکارونو داوي ټولو کې په طهورې کې قد الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم باودس کول نو دخي طرف نه شوروکول او ترجلي هي او کم منگزولو بے سر یا گیرا نگو را سر سوک منگزی نسنت طریقہ دار چنن بے خی طرف والے دی منگز کی گیرا منگزی نسنت دار طرف والاول وَتَرَجُّ لِهِ په سر دارو کی وَتَنَعُ لِهِ او په پیزارا چھولو کی یو سرے پخبو کی پیزارا چایی موزا چایی جرابا چایی ننبے دی په پا کیوا چایی سنت طریقہ متفقن علیہ وانہا او دا امال ددغی بی بی آئیشی رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے قالت دا فرمائی کانا یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا و لاس مبارک خید نبی علیہ السلام دا خی مبارک لاس دس دا پارو لی تحوری دا دس دا پارا و تو عامی ہی و دا تو عام خوراک دا پارا و کانا تیل او دا غسل لاس د دا دا بیت الخلاء د فارو وما كان من عزن او چې کوم داسي وو چې هغه کارونه وو من ازن یعنی د غندګۍ د کارون نه لکه پوز صفاقول دغه مثال په تور استنجاب کول نو دا غي د فار د غسل اس وو حديثن صحیحن دا وایسې حدیث ته رواه هو ابو داوود دا امام ابو داوود ذکر کړی وغیره او عدد نه علاوه نور بیسنادین صحیح ہیں پسندیدہ صحیح حسرا وان ام عتیہ رضی اللہ عنہا د ام عتیہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے چ نبی علیہ والسلام قال فرمائے لہن ند زنانہ فی غسل ابنته غسل ورقولو دلور مبارکد نبی رحم السلام کی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نشہ شریف کی دلثیر شو چیکل زینب رضی اللہ عنہ وفات شو مشرہ لل بیوی بی د نبی رحم السلام نو غنو جنا غسل ورقولو فاقی کی ام عثیہ رضی اللہ عنہ نو الله حبیب ولار دل نو شلی ری تخولو وی ابدا بنا بمیا منہا شورو کای پخی طرف نو دیش چې دې ته غسل ورکوې ډوم به خې طرفونه او تووینځي ومواویر ذوی منها او شورو کای پاغزایینو داودس د دا دینه دیو جنا خپل ام چې سړی غسل کوي ډوم به باو ته سوکی نو بیا غسل کوي مړي لام چې غسل ورکې نو به ورتا او د سوکی د بوس پشا او بیا ورته غسل ورکی متفقن علیه وانبي هور رترم رضی الله عنه دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تیجی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہونا فرمائی لی دی اذا انت علا احدو کم کل چی پیزار چی سپلی چی کیڑی چی یو پتا سکی فل یبدع بالیمنا نو دید شروکی پدیخی طرف مانے خیخ پکی دیلون بیوان چی و ایدان ازا آن او چی کل پیزار دخبول عباسی فل یبدع بالشمال نو ابتدادیو کی پگس اې دڅخ بینو ورو دا مستقیل سنت دی دراځې بوصو پیته پیزار وباسه وچې به دچې د سنت له حاضر کې د پیزار رسول وشتل به د عبادت جوړ شي وېداز څه د وژن په هيخ پکې بیرم به او چکه له وباسې نو د گسنه بیرم به وباسې ویلته کنل یمنا دې د فارچې شي دا هيخ پا اولهما ثن علم اول دی ته په زار واشو لشی واخرهما تنزو او باخر کې د دی ويسته شي متفق علیه وان حفصه رضی الله عنها دومل مؤمنین حفصی رضی الله تعالی عنها نړیوالت رسول الله صلی الله علیه و سلم کانو یجعلو یمینه له توامه چې ګر زول استعمالول به داخله د تعام د فاره او شراب یو د د فاروسیابې او د خپل جامو لپاره وایجل یساره او درذول وی اساره دا غسل اس مبارک لما سوا ذلک دا غ کارونو د پاره شې د دین علاوه هر واه وو داود او غیره دا حدیث امام ابو داود او داس نور علماء ذکر کړي نو په دې لحاظ سر په ار کار کې د سنت له لحاظ په کار لري صلی الله تعالی علیه الکریم ان ابي هريره رضي الله عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه نروایت ته اي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلي دي اذا لبستم كلجتاس جاميه چوي و اذا توزعتو او كلجتاس او دس کوي فبدعو بی ایمانکم نو شورو کئی دخی طرف انو نا ای جامی سڑی چایی نو د خیل از تونه دی اول پا دی خیلاز کیوا چایی دارنگی پرتوگا چایی نو خیخ با دی لنبی پا پنساک وردن نه کیا او دستیم خی طرف نا شورو کئی حدیثن صحیحن رواحو ابو داود و ترمیزی و بی سنادن صحیحن وانان سين رضي الله عنه دانس رضي الله عنه نروایت ته چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عطا منن راغلو مناتا فاتل جمرا ندى الله حبيب صلى الله عليه وسلم جمري تراغلو فرما ها نا ويشت و, و پکانو باندې ثم عطا منزلهو ب منن او بیا را لا حبیب را غله او غ خپل په مینا کې اے مینا دا الله ز حبیب خیمه چې کوم ځای کې وا نخل خيمه زين راغه و نهره او خان ذبحکل نبي رسول سلام حجۃ الوداع کې سلو خان بوتلو ندرش بیت په خپل مبارک لاسه ذبحکل او باکی علی رضی الله عنه ته وي نور ته ذبحکل دریش بیتی پخپل ازا باکل سلو خان روستیو حجت الوداتا او سم مقال للحلاق بے ویلی وغ صحابی سر خریون کیتا ویخوز رونی سا واشار علاجان بیل ایمن او اشار ورطوکا دیخی طرف تا اے ویداخے طرف سر رنبے اخریا دام در تخیږ ګور او سړې سر خرای نو مزنونه طریقه لاله چې ښې طرف دی ډنبه او خړای سر مانګزه نو ښې طرف ډنبه مانګز کا ثم الایسر او یرا الله حبیب ورته ګس طرف ته اشاره وکړه اوس مجعل یوتویه الناس دا خو د دروازه جهان او د سردار د سر مبارک ويختو نصحاب ایکرام و با تبرکن ساتل بے خلق و لورکل او پا غیبان تبرکن تقسیم کریش شول او دغه اختم و بارک اغید زان سر سنبال کے خوش و فی روایت نیو روایت کی داسیم راغلی دی لما رمل جمرا هر چې اللہ حبیب جمرا و وشتا جممره العقبباچون کې دا دلو اختتر د ورځې حکم نه نو پهقررضبانې غ غتشیطان یوازی وشته شيوا هره نوڅک او خپله قربي ضبهکهحلق او سر مباره کې وښلو نو لاولل الحله یعنی متوججی کو اغ سرخرین کی تداخې طرف د سر مبارک فحل قه ناغ ور تسرخ ثم دعا ابا طل الحنصاری رضی الله عنه بی ابو طل رضی الله عنه انصاری او تو فتوایو داو ختم مبارک د خي طرف يغله ورک ثم ناولہ الشیق الایسرا او بیا الله حبیب صلی الله علیه و سلم اغه ته متوجي اوغه دغه سترافق د سر مبارک فقال احلق 11 اگست طرف اخرى ف حلقه و اوخره له ف طواه و باتلھا نبي ابو طول تورکل فقال ورته وی اقسمه الناس دا وی اختد تبرک پتور وانی پد خلق وانی تقسیم کدی توئی تبرکات د انبی اليهم السلام او دا چې چا سره په صحیح سند باندې وي نو له یوې د خوشاله خبره او خو په یو خطبه باندې به با ورسونه نکړي اغه نه به حاجتونه نه غواړي اغه بد هم رازونه او د بيمارو دلري سبب نه جوړي که بيماری لري کول د ژوندینه به پلاس کړي نو یو خطه مبارکو کې باندې کتاب او آداب اتو عام دا کتاب د پا بیان د آدابو دا توام کی دا خوراک او اس کاکس آداب دی نوی باب, باب تسمیتی فی اولی ہی باب د پا بیان دے دی کی چی دا توام پاول کی تسمیت باوی بسم اللہ والحمد فی آخری او حمد باوی په آخر دا توام کی عمر ابن ابي سلمہ رضی اللہ عنہما دا عمر ابن ابي سلمہ رضی اللہ روایت ده دا, دا نبی علیہ السلام په پروروش کې او د دوی والد چې کله وفات شو د یتیمانانو نو د دوی دوالیدو می سلمہ رضی اللہ عنہا سره نبی علیہ السلام نه کاو کا نو دغه معشومان بچید الله د حبیب په پرورش کې لوي شوی نو دغه الله حبیب دا یتیم ځان سره خوراک لکه نولو قال عليه فرمای قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وګور حدیث کې دا راځي دی او دا الله حبیب سرر الناس اما شمانو خدا سي ادي او اللاس می پکا سا کې ګرځې دو مطلب الله حبیب راتو وی چې سم بالله یوخو بسم الله وایا وا کل بی کا او خراق پدیخی لاس کا وا کل کا او خورا دا اغه نشي تا ته نديره د کده ماجګر ماشومان مشران خپل ځان سره په پیند اخینه یو خوراك او مشر له د شريعت مطابق د خوراک د آداب و پته نو کشر له ماغه او خي چې بسم الله وایا فخیل اس خورا او خپل طرف له خورا له دې سره د ماشومان او عادت جوړي متفقن عليه وه عايشه ترضي الله تعالی مها دوم المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دی بی بی فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایلی دی اذا کل احدکم کل شي خوراك کایو په تازو کې فل یذکر اسم الله تعالی نو دې دی روایت کی نمد الله تعالی شلوه اهل علم لکلی وایي صحیح روایتو کې صرف دغم رصحابتی بسم الله د خوراک پر ابتیناک باز علماء د بسم الله الرحمن الرحیمم کائللی وشاه سیبلی کلی نور محققین علماء لکلی که یو سره سنت طریقہ لټهئی نو احادیثو ذخیره کی صرف دادی چی شروع کې بسم الله او بسم الله والا برکت الله حدیث علماء لکلی چې یو کو سندن ثابت ننه او کم حدیث کې چلفاظ راغلی د نمانداسی نری نو د خوراک په ابتدا کې صرف بسم الله فَن نسیا ک چر هر شلتی ا عین ذکر اسم الله تعالی بسم الله اوله او اخره بسم الله اوله هوره یعنی نم بسم الله او وله هووه الفاظ الفااز دئ نو په دی بانې سنت طریقہ دا شيدي و جه طرق ده کله انسان د هیر شي او منځ ک راات شول جما خو بسم الله نوویللی نو بیا طریقه سره په ابتدا کې بسم الله او په منځ کې بسم الله او وله هو آخرره ابو داودور ترمی زیو وقال حديث حسن صحيح صلى الله تعالی ان دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نو روایت ته وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوريدي دي توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگھیرا دکان نمبر 2 سردار علیه طرفروش زمونږ د دکان پته واحد گل اسلامي 61 سنټر کراچی کیماڼی مایا <میعت> رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وی یرید لمی دی در رسول الله صلی الله علیه وسلم نچہ فرمایله اذا دخل الرجل بيته کل چ ورد النکیگی او سړی خپل کور ته فذكر الله تعالی نورایات کی دی الله هند دخولی په وحد ورد النکی دوکې ایک اورته د وردن نکی دو ځان تم مستقله دعا اغه پاکار دی چې مسلمانانو مزه کی چکور وردن نکی کی دروازه نه مخ کی اغه دعا ووايا وایندت عاميه وکله چې دې توام خر يوم الله حرایات کی بسم الله وئي نو قال الشيطان له اصحابي شيطان دې نور مرګور لوو نور شیطانانو ته چلا مبيت لكم تاسو لپاره دې سپي دې نشته دې پدې کور کې ولا اشاء او نه د ما سوتن ډیکار اودنت ملایوی اشا اغتوام د ما خام مازیګر ما سوتن ته وي د شیطان بیا پک شپتی ریدغ کور کی او نه پک اغله سفراک ملایوی و ادا دخل او کله چې وسړی وردن نشکور ته فلم یذکر الله تعالی او دې الله را یاد نکی تعالی شلوېنده دخولی په وخت وردن نکیدو الله زحبی په یو یو سنت کې سور برکات دی کور تواردن شوخو سنت مطابق دعایو نه وی نو قال شیطان شیطان وای نور مرګروتا ادرکتم المبیتا وای تاسو خودش پیته یولو زیو mondo لیکور کیش پتی رئی شیطان بیا فویذا لم یذکر الله تعالی ان تعام یو کل شرایات نه کی الله د تعام په وخت کې د غسړې نو شیطان دی نور تو ادرکتم المبیتا تاسو سو خود شپې زمو مونږه ولعشاء او د شپې د ټیقالې زمو مونږه مونږ نو بیا اور سره په دې ټیقالې کې شامل ديږي او په دا غکور کې شپه مته رہی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړ دی امام مسلم رحم الله انګوره امه مسلمه ته سوچ پکار دی تاسو ګورې په یو کلی کې وا په نزو کاسان او تا قوت د وردن کې دوه مسنن دعا معلومه د چې کله قوت شیافين سرت دلونه وردن نشي نو بیا خدای کار د هغې حلق د قبر نبی فکر او د اخرت نه به فکر کوي او په دا کارونو کې اخته کوي چې قبر و خیرت د ارشا خراب شي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله دې وجنه ولما ولي کړي وایي اصل شهداده چې مت په دي اعمال راش چې د بازار مسنون دعا صدا پارچا سلامه شي اورت وردن نکیدو سودوا دا درا بار کیدو سودوا دا ثوام خرم نو سبکو شیخ اوم خوڑو نو سبکو بیت الخلات وردن نکیغم نو مسنون طریقہ صدا رابار بار کیغم نو صدا ټول زندگی دغه زندگی و ان حذیف رضی اللہ عنہ دا حضرت حذیف رضی اللہ عنہ نو روایت سے قال علیہ فرمای کنا اذا حضرنا اومونګه چکاله حاضر شو د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سره تو امنتو نو لم نضوا ید نه مونږ به خپل لاسونه په توام کې نې خول حب د رسول الله حصل الله عليه وسله تر دی چې ابتدابه و کار رسول الله صل الله س فااد او ده فااد ده هو نوکی بهخواغی لاس مبارک د بیا به مونګم کې هزور نامو مره تر ويمونږ الله د حبیب سره یوزل توعان توام و فیجاد جاریۃ نورالا یوجنیو جاریہ کان نہ تدفاو اے تا و چی درستونه چګدکی ورکه کی ته خبربان اے شیطان دکی ورکول فزهبت نوغلا لالتدع یذ حافظ عام چکی دی لاس پتوام کده نبی رسول الله نمخ کی فا حضر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب داغه لاسونی و داغه ماشو سمع جا عربی او بیا راغی او باندې چې کان ما یدفع تا وای چې دلुम درسته نه د کور کوی شي او هغه مراغه او لا صفطعام کیږي غفا حدا بيدی الله حبیب دا غلا سنیو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الشیطان یستحل الطعام شیطان زاند پار حلال ویطعام الله یذکر اسم الله تعالی علیہ دا چرایا یاد نکریشي نوم د الله تعالی چې لوی ده پدې نو پکم توان چې د الله نوم را یاد نشي نو شیطان لاغه حلال شي او کوي وانه جاء به هذه الجاریه او درات لکل پدی ماشو می جنې سره الی استهل بها چې زان د فار د دی په سبب تو عام حلال کی نو فاخست ما دې لا سنيو د عراي ی نوبی دا باډ چې را وستو لحللهې چې ځان ته تو عامحلال کې په سب د دفااخوې دي نوما د د لاسو نوموننیو اوولدي نفسېبي یدي زما د قسم و په چې زما رو دغ په لاس ان نه یده هو في یدي د شیان غ زما پهدي لاس کې مینیې سره د دوړه د لاه. ویدا کما شومیو د دې باندې چې د لاسره د شیطان لاس مې کله کرانی ولی قسم بی زید الله فذات علیا چې د دې دواړو د لاسونو سره مې د شیطان لاس مې نیوله او ثم ذکر اسم الله تعالی بیل الله حبیب د الله نو وغس و اکلا او ته ام مشروی. او خرو رواه دیو جن مشروي او هغه ځام شروع کئ بسم الله و نور مواوی دغه وخت که په دې نیت باندې چې روح شي وي ټول لرا یاد شي دا الله حبیب په دې ترتیب باندې صحابه کرام ته تعلیم ورکولو فراغ مسلمون د دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی علیہ کینه مخشی صحابی رضی الله عنه د امیه ابن مخشی صحابی رضی الله عنه روایت ته <مال> کان, رسول اللہ، کا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس و رجلن یا او یو سڑی خراب کولو فلم یسم اللہ ناغد اللہ نموان نغستو پہ ابتداد دعام کی تسمیتی رشوہ حتی لم یبقا من دعامہی تردیچ نو پات شوید آغد دعام نا اللہ لقمتن مگر ہی بڑی اخر کی بس یہ ور ل وی پاتشوا فلم مار فاینا فیہ کلے شف لیل پور تک قال بسم اللہ اولے و اخرہ مدار آیات شو کلمہ ہو بسم اللہ اولے و اخرہ فزوہ ک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ ثم قال وہ فرمائے بما ذا الشیطان یاکل امیشو شیطان چې خراكي کولو د د سره د سره ناس ته هم او په دې فراق کې برکت ختمې دو فلم مازا کرسم الله ارکاله چې د الله نوم واغ سونه استقامه فی بدری اغه ک ک هغه چې دا په دې خېټه بعض علماولیک دې چې دا په خپل ظاهر او حقیقت باندې حمل له چې شیطان هغه نصیب نشو او چې څې خورلې واغې ولټای ابا علماء لیکلي چې برکت ختم او حدیث کې نه آیا دا, دا برکت دا بسم الله نوین خرا کې کول او خیر او برکت پکلو نو چې کلی په اخر کې موي نا غبرکت الله را واپس کو دا الله د نوم دوره برکت تي رواه هو داود و نسايو رحمهم الله او داغ سنت تر کې دي دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم او ر دین وې دې ته چوماده ژوندۍ په دې 24 غنټو کې کم کار کوي نغاکاری په طریقې د نبی رحسول اللهش پراخ سات معاملات لین دین وانا عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ته قال زی فرمای کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کول توامن فی سته من الصحابین وړوې توام سرادش پغو د خلو صحابه کرام شق صحابه کرام عمر سرنا سود الله حبيب بن فجا اعرادی یو باندې چراغه فاتلهو بلقمته نه په دوه نړو کې ټوله خوراو او کسانته اپ دا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایل اما انه لو سما وي خبردار کچريته بسم الله ویلې ویلکفا کو دا کو تاسو ټول کافی شوی او بسم الله ویلې زپه دوه نړو کې هر څه ختم کړ رو اح تيرميزي يو وقاله حديثن حسنن صحيحن ماما ده حضرت بيو ماما رضي الله روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحم السلام خانو ادا ر فرمایا ته چکل داګه درست خان براغون کڑے شو پور تبکڑے شو نو د توام پسې بددا دوال الله حبیب فرمایلا غنې دواګا نه راغلی پکارداره چې سړې ټوري یادې قالت اللہ حبیبو فرمائل الحمدللہ حمدن کسیرا حمدن لی اللہ لرا حمدن دیر طیبن مبارکن یعنی پاک او چی برکتا چولی شوی دی پاگی کی غیر مکفید نا خدا غی کفایت کڑی شوی دی ولا مستغنن عنہو او نا مندخبل ربنا ولا مستغنن عنہو ربنا او نو به پروا کړی شو موږ د دې ته عام نه اې زمونږ ربا موږ د دې مستغنی او بے پرواب نه یو الله مسترز و پر کول المحتاج او سم محتاج یو بیا به محتاج ددا ذوار الحمدلله الذی حمدا كثيرا طيبا فی غیر مکفی ولا مستغنا عن ربنا رواه البخاری و امام معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنہ امام معاذ ابن انس رضی الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یمنا کلات عامن چاشه توامو خورو فقال وی والحمد لله الذي الحمد لله غذات رعت امني هاذا چماته توام را کو دا ورزقني هي وما ته دارذكراكم من غير حول مني بغیر د سکوته او طاقت زمانا قوتن بغیر د سکوته او طاقت زمانا زم ما سکوته او طاقت زد دي قابل لومت الله دارذكراكم نغفر لهما ما تقدم من ذنبه باخنه بوکړې شد د تلا غناهونو چړوان تیر شوی دي د د غناهونونا رواه ابو داوود او ترمذی یرحمهم الله وقال حدیث حسن امام ترمذی رحم الله ولی چې دا حدیث حسن دی او سقام واستحاب مد فی جی باب د بیان رضی کې چې په یو تو او ته عام کې وسړې عيبونه نه روبه شي بلکې دا خبره مستحواذا چې راغي وس کوي مدحه وکي و استهباوی مدحه هي عن ابي هريره رضي الله عنه دابو هريره رضي الله عنه نويایت ته قالوې فرمای ما عا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو عام نبی علیہ السلام قلم فتوام کې ابن رئیسه لگا دا ګور زموږه ګندا عادت نه وی کله فقور کې دیو شړید مورو بلار او د خزي او کور کې د زنانه سره جنگونه چې دا شعر یو دا شعره تمام عمر کې د الله حبیب فتوام کې ابن رئیسه قد چرپ ان اشتها هو اکله کچره د الله حبیب په واخ شو زه ربی ولکې دوه پسندیده و شنو به کړو وإن كرهه او کدا الله دا حبیب بخوخنون ترکهو پري بي خدا په کلي وجدي کې دادي کې دادي متفقن عليه لذا الله دا حبیب دا, دا, دا غبلند او اخلاق نړي چې تمام عمر کې دا الله حبیب په توام کې عيب نه لريسه کذري ورلکیدو خواغي کې داغي نه فرمایله او کچري نه کیدو نو دا الله حبیب صلی الله علی علی علیه وسلم اغفر وان جابري رضی الله نجابر رضی اللہ عنہونا روایت تے چننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سال اہلہو الادوما دخپل کوروالو نے سالنو ترکاری غختیوا فقالو نکور کی ورتوئے لشول ما عندنا اللہ حل وی قربان منصرفو نشتا مگر سرکا دا فدعا بہی نا اللہ حبیب غرو غختا فجعالیا کلو تا اللہ حبیب روٹائی دے سره سر خوڑا ویقولو فرمایلے نعمال ادم الحل دیر خطر کاری دے سرکا نعمال ادم الحل ایدی وجن بعض علماء او بعض نیکان فکور کې سرکه ساتي تا اللہ حبیب دے دے تعریف فرمایلے او دیر فوائد دی فکر نکلا سرکا کے نڑائی کی خدلو خرل خودل اللہ دے حبیب دے سنت دے تابع دار ایدو ولینا فرمایا رہی دی نم العدم والحل نم العدم والخل دا سر کا او بهترین سالن او ترکاری رواه مسلم باب ما یقوله من حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر وای باب دے فویان ددی کی چ ما یقوله سبوی غیرا چ کلہ تو عام حاضر شو او دیرو جدار دے او نمنده نفلي روزه دا باز اوقاتو کې خلکو ځيږي باز او لوی خربا دي او دا چتې شان او ريدي چې روزي حل بچاله نه ويږي په هغه ربان نک صفه خبره لري کاری د دې تعلق غوړي د زله سره صفای سره وي جره راشه وي په سما روزه انابي حریره رضی الله عنه دا ابو حریره رضی الله عنه نریوایه ته ده قال رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا اذا دعى احدكم كلترا وبل لشيء وتاصل شاول دعوت ورکو نو دعوت قبلول چې پای کیس شرعی نقصان ني دا سنت طریقہ دا او چې شرعی نقصان نيشتاو سر حضرتم دعوت نه قبلې نو دا سنتو نه خلاف راځي فليجب نو دعوت قبول کې فئن كان سوایما کچره ډېرو جداروي او نفلی روج روج نفل روزے دے روزه ماثولم نغواڑی نفل یصلی دے دے ورته دعا هو غواڑی وین مفترن او کد د کوجرا فل یتعن دے دتوا مغفری رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړي دے امام مسلم رحم الله قال العلماء وای علماء کرام ذکر کړي دي چې معنا فل یصلی نفل یدو یعنی دے دے دعا هو غواڑی ځکه صلوات لغوی معنا د دعا نو کلا پلیسلی نہ مراد اغلغوی معنی مرادی شری شلاتنی مراد فلیدو دید ورته دعا او غوا او معنی فلیت عمین فلیاکل لید فراق با ما یقوله من دیلا توامین فتابیعو بیرو وای با په بیان داغه کی کیسه کی جوای وی غینر چکلی هسره ته عام ترغه او ور بل داس شکران شو چې دعوت نه لې ملاو غره دا طریقه د چې چاله دعوت نی ملاو او غزين نو دا غلط کار کوي بعضي فقير ويره ځو فلاني خیرات لړړ ماو فلاني وادله لړړ ماوي شړل نو هي وکلكن تعالی داوت نو نو چې تعالی داوت نو الله حبيب فرمای یو سړی د ولیمه داوت یا بل داوت ته تعالی نه دی ویل او ته لاړ نو اذا خلصارقان و خرج سارقن غل نه او غلبار رووت وروت بعضي خلک دا بعضي خلک دا کوي دیو جنا راغلی دي دا زمو د کتابونو کې لګي چې به داوت او چاور تہ سو نسان دی ملامت کی دا نے جو زیادہ پلان ہے سڑے وڑ گورو سی تو جری نوے رو شڑلا مو خیرات او پین دی نو رو شڑو ملامتیاں پسان پکال چتال دعوت نو نو لٹری جیم دای چگورای یوزے کی دعوت شو او کتان روان شلو گل ور پسی بی دعوت روان شو نو دا درست خبر لگا لکدی جی کی دا اللہ او تا صلی اللہ سرگن کڑی وا نبی مسعود البدری رضی اللہ داوی مسعودی بدر الی الله نه روایت ته قال فرماي دي دا رجل النبی صلی الله علیه وسلم رابل یو سڑی یو صحابی نبی رحم السلام له تو امند فار دیو تو ام ثناعه لهو چې دا یا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تیار کړو ثناعه لهو خامسه خمستن چې تیار کړو دا الله حبیب صلی الله سنت یعنی پینزمو نبی رحم السلام دی پینزمو را وایي په خبر باندې یعنی څلور نور او پنځم ور سره د الله حبيب فتابعه رجل نه یوبل کس بيداوته او پر سیروان ش الله حبيب له اخلاق وګینه کولو ځکه کله یو سړی د پر سیروان نه نو ګټه مخک نه وې چې رمو فتوامل شوي لکوي چې غفلانی دی نه بیا سره اسی شي دا الله حبيب ور غد نه کولو ما بلغ الباب کله چې غد دروازه د داعی دا ته ور نقال له نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کورو علاو لوی چاچی مل و و انہا ذا تبعنا دام زمون را روان شو او تا چی دعوت را کولو نو دعوت دلنو فینشیتا انتا ازنا کچھر اخوخ دیشی نو تیجازت کو انشیتا را جا او کدی خوخ دیشی نو دیبوا پس او د الله حبيب اخلاق کله یې شړي دوه کسانو ته عام تیار کړې نو جده په دري سیوا ورولینو غریب به ملامت شي دا کورواله به پریشان شي نو کدي حایې ندی جاګو ته کډه نه شي او یې شه تا رجاء وکستا فهمي لا شقا لبل اذن له یا رسول الله دورت اجازت کو الله حبيب صلی الله علیه وسلم متفق علیه دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی صلی اللہ علیہ وسلم اول <العقل> اکل مما یلیہی و وعزی ہی و تادیوی ہی منیوسیو اکلہو باب دے پبیان دا فراق مما داو تا یلیہی چی دے تنجدی اے چکم شیطا تنجدی دے ناب اخری او وعز کول و تادیوی ہی او دب کول منیوسیو اکلہو چې څوک د فراغ په صحیح طریقې نه پويږي او په غلطه طریقې سر خوراک کوي د شریعت د آدابونو خلاف ناغتا ادب ورکولغه ثواب کول چې ساده فراغ د شریعت مطابق نه وي ان عمر ابن ابي سلمہ دو عمر ابن ابي سلمہ رضی الله عنهما روایت ده قال انه فرمایې كنت غلاما زوما انكم ما شوا سي حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم پرورشی در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی لیکن دی والد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فاتہ شو نو دی دوی د دو دو والدې دومه سلمہ رضی اللہ عنہ حاصل نبی رسول اسلام نه کا کړو نو دی بچو بشود حضور پاک په پا جوړې کی تربیته حاصل کړه ا الله الحبیب دا شان داو چې دا دی یتمانانو پرورشی کول نو یما با الله الحبیب سره یو زې روټی خوړه وکانه یدی او لازمہ تذیشو فی صحفته څه دا بغیر زیدو زمان لااس بغیر زیدو په پليټه وکاسکه ماشومان لکه ګرځيونه نه راخلي بل نه راخلي فقال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورک یو ماشوم د خپل رشتہدارو سرمناسته خدا غلاس کاسه کی ګرځي او دادو ور لتو نخې ناغه بدا خو یورش الله حبیب ور ته یا غلام سم بالله ته ای بچیا یو خو بسم الله وایا چې خراب شروع وکل می کا اوخوراک کو پخی لا وکل من معلی کو او لاس د کاسا او پلډې ګځ وما خورا وکل خوه من معلی کاه چې تاتننی زیدي متفق عليهلی اماما مخري ما ممسم رحم الله د خی کرک او قولو هو توي شوې کا سرهوائوابانې او زییر دی وبا د یا په دهغې نه یاره مسلنادون من تحته معناه تتحرك لازم يفضيد وتمتد دو دي دو الى نواحي الصحفه هغه کینارو د دې پليټو کاسيتا وان سلمه ابن الاكوع رضي الله عنه ده سلمه ابن الاكوع رضي الله عنه روایت ده ان رجولان چې بشک یو سړی اکالا هغه فراق کولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بشمالي پغسلاس ورا کو وبدي کچې دي کروتای د پګس لاس فراکه درسته نه بلکې ناروا ده نو یده نبی رسول سلام سره په پیډه نازته پګس لاس خراب کو رفقالا الله حبيب ورته کول بي امينيك وي پدي خلاص خرا نو ګور هغه اسی وې د الله د حبيب په صحبت با برکتې قال لاس تفي وي زه یې رخي لاس باندې طاقت نه اندازه تکبر د وجه نه وي په خیلاز زما د خراب کولو وسو نشو طاقت نشورنه وسل زده کخيلاس خوب دي يا پاهي کدا سي تکلیف دي چې په خوراک نشي کولي نو بیا په بس من نه نه بیا په بس لاس کې د په بس لاس کول او الله حبيب ورته فرمایل په خيلاس کا نو د ته تکبر د وجه نه ویلاس د په خيلاس طاقت نه رب قال لست طعته ويته د الله حبيب ته و هي پذري معلوم یا سره د غرور او د وجه ما م نه هوه الل کبرو نومنې کړړې دله د الله د حب د طبعدار نه مګن تبر نو د الله د حب د خیررو سرات دا شو لو دغ د تبره سرات دا شو فمارهخه الافي دی نه پسسې دا الل بیااخې ته کورته کوې نه شو او ټول فالې جوواړو بیا به دغه خلاس خوليله فورته کوول شو رووامه اوس ګباې داسې وي چېغا یو کپ شب جوړ توبله پریګر سلاخ فراخ مګويار د مان اخې اسی به سبهو ټوکاو مسخره د شریعت د خبرې له جوړې نو کله اخو الله حليم نه وکاله غو رضا سم کې هغه خیر لا دا بالکل ختم شو شل شو خمارا الى فيه هغه بیا خپل ته پور تکړنو फुले له پور تکړنو رواه مسلمون د دې حدیث ریواط کړي امام مسلم رحم الله باو نهي عن القران بینه تمرته و نه وېما اذا اکل جماعه الا باذن رفقته باب د بیان ده نه کی ان القران چې د دوا دو سيزنا د دوا کجورې دو باندې نه ميلاوي قران په وسواله باندې راولې مه نه تمرته په مند د دوا کجورې کیو نحو ما یادې غون دي نور سيزونه دي اذا اکل جماعه کل شي په جمع فراک کوي الا باذن رفقته مگر په اجازه د مرګرو یو کجور خو یو یو راخلي یو په کډراخلي یا دان ګورو دانی یا نور دی نو یو کس ک دو دو نو زذین اب من راخلی ادم هر ګور نو اجازهت غاړي عن عن جبلۃ ابن صہیب د جبلۃ ابن صہیب رحمہ الله له روایت کال اصحاب نام او سنت وی رسیدل ما ابن زبیر د ابن زبیر رضی الله و سره د عبد ابن زبیر رضی الله نو په وخت کې قحط سالی راغلی و ادم وګوره ما دروي د قحط سالی د نه کانو خلکو په وخت کې مرزي دا وګوره مسلمانانو کلی دا افغانستان کې اسلامی حکومت لوباج مليانو په دې خبره مخالفت کولو کې چې د اسلامی حکومت سره باران پیولی نکې په دې خبره دا خبرو تکبرونه شکرې کول نو الله غنیمت توا غوسته الله رب العزت غنیمت توا غوسته بیرو مليانو بداوی چا وی لا امیر لا امیر المؤمنین سترګہ جہاد دا معذور رې نو دغه دوست رغو لا هغه د غیرت کارو کیغه کم شی وی سترګې والا کوو په دې خبره وره فارزقنا تمران نمون تا کجوري راکړې شوې فارزقنا نمونږ لا د کجور کجور رزق راکړې شوکان عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یمر بنا تیرې دوه پمګه ونه نو ناکول او موږ د کجوري خورې کوي کولو ویلا تو قارینو ورځو د کجوري بیا ځکوي دا یاخد قحط زمانه نوابل ګن برګری شریکو فین النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن القران الله حبیب منه کړې چې شریکی سو کجوري خوړی او شریکی نه یو بکه دود و نه راخلی سم ی کوو اللهستا ځ نه راژو اخابو مګده چې جاازهتو غواړی یو سړی د خپل وورنا چېراته خو ی و را خلې خو کې جاازې د دو د راداخلله نه بیا ورته درستې دي مته فونه عليهلی پهصل الله چې یو ځ کې یو مګری وي او یو مره داغې هرچ دا او کهجري یو ځخوري یا د کجرورو شي یو مرګې بعد دو ک جووری نه رااخی بهیردي جاازت د مګې نه پهلهماولیکی دا یو مستح حکم دی چې کله پیسی یو مردي او داسېخوررااکم په اندازې دی نو یو کس ببي لااجازت دو ک جووری ن دا خو یو د موروت نه خلاف دی او د انسان په حیرسبانې ال عمله او کری یو شیر ډیر دی او د وی نو بیا سړی د یو کجوری په زید د راغستیش باو ما یقوله و يفعله میاکل ولا یشبع باب دې په بیان داغه څه کی وی واغیل راو کوي واغیل راغسوک چې هغه فراق کوي خو ولا یشبع مړی کینا نو ایدای لس کار دی چې دی خراثاو کې الله برکت واچی او د دې د موړوالی سبب جوړ ورबाजी د سنت لهاس پکاره دواج خلک کاروبار کوي منډه ترډوي و ير پس کې خیر او برکت نشتا نو خیر او برکت برازی د اغه چا په طریقو چاغی کې الله خیر او برکت چولیو چا جنابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم انواشی ابن حرب رضی الله عنه دواشی ابن حرب رضی الله عنه له روایت ده الله جی رحمت ده د حضرت حمزر رضی اللہ نو چغت سید و شہداؤی داغی قاتل لے او رسط دی صحابی جوړ شوئے در رب العالمین عجیب رحم او کرم لے ورد تمامی دنیا دا شہداؤ سردار او د الله د حبیب تری شہید کرے لیکن رسط دی الله اللہ دا ایمان توفیق ورکر شو ایدی وجنا یو غٹ قافر دے و پزرگون لکون مسلمانان و ما شما و زنانے شہید اکی قالاو غړی اغلی هدایت وک انہوںي شادي سره څه کار دي واشي ابن حرب رضی الله عنہ و صحابه کرامو کې سورلوی مقام دي تر قیامت پورې سوق مسلمانان نوملی علي سروي رضی الله تعالی او دغره په حالتي کفر کې متولو کې لوی شهید کړو په اسلام کې ډیر لوی کارونه کړی وای کله چې د مصالحۃ الكذاب داد پیغمبري دعوت کړو د سره صحابه jihad وی طولش پوشیبنی حرب رضی اللہ عنہو اللہ تو جڑت وی زمارا بکل چی حالت کفر کیو نو سمرا غد عظیم سڑے دی زمان اللہ سا قتل وی آغا ور ورس لاس کے وی الہ العالمین سباز ممددی کافر سره مقابل دا دا غد کافرم زمان اللہ سا قتل کی نو پا آغا خنجر بانی مسیلمت القذاب ویشتے ہو او دی زمرا تجربو چی اللہ دی نو بی چاڑا بیشتا. او تمره تیزي سره وا جواب بالکل پوره را پوره دیو شي نه وتا نموسه القذاب ده قتل کړه او بیا به جړل چې کېږي شي دا الله داویله په او وبدلوږي دا وحشی ابن حرب رضی الله عنه روایت ده دې فرمایي ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم قالو و یباز صحابه کرامو در رسول الله صلی الله علیه وسلم قالو فرمایلیو یا رسول الله یاد اللہ, اللہ رسول انا ناکل ولا نشبع مونږه فاراکو خو مړی غوناه فاراکو کو بس مارلئ شو کله دا څه حال جوړیږي چې ډېر فاراکو کې هو او يرسمه کړه نه یې مارلئ شو قال الله حبيب ورته فرمایل فلعلکم تفترقون وې کې دې شیتاسوبو جدا جدا فاراکو وي قالو نعمی و ا قال الله حبيبي فاجتمعوا على طعامكم راجمکی کی پخپل طعام باندې نګور کور کی بچی ناری نه زنا نخپل یوزکی نی وی راجمکی لئی پخپل طعام باندې وذکر اسم الله او د الله نوم را یاد او د فراق په ابتدا کې یو بارک لکم فیه تاس ول او برکت الله اچوی فدیکې ناګیدا څوک لبیا به یوزې خړا ورثه دا ل فراغ جایز دی قوم صحابه سنت داده چې په جمره سره کیه او په جما خیر او برکت می سمروای چې دیره خلق دیریږي په تو آپ نو برکات د الله تر اف ناراضی رواه ابو داوود د دې حدیث روایت کړی دی امام ابو داود رحم الله باب الامر بالاکل من جانب القصعه وي باې په معیان د مر او د حکم کې په خوراک سره د اطرافو دیو یو پلیټو کاس نه وال نه یو منه راغلی دایل عقللی د خوراک نه من وسطه د ملله ګړه پینډ او یو ګاړه لوخ د خاانک دی مجموعه نو د اړه نه به خوراک کوئ من نه بهڅک نه قوله قولو هوصلله اللهییو وسلم وای پهې کې یوود الله د هغهقولله چې در درلتیر شو. چا غماشن بشی تیوی وی کل من ما یلیک خورا آغا چتا لنیز دی دی متفقن علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت تی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدن نبی علیہ السلام نا روایت نقل کئی چا نبی علیہ السلام قال فرمائی لی دی البارکت بارکت تنزلورا نازلی گی وسط طعام فمند طعام کی فکلو من حافتے ہی نتاسوی دی ترفنو نقرائی ولا تاكلوا من وسطيه اودني من مفريه رواه ابو داوود وترميزي و دا حديث سماه ابو داوود امام ترمذي رحم الله نقل کړل وقال حديث حسن صحيح امام ترمذي رحم الله لا حديث حسن صحيح ده عبد الله بن بسر الله عنهما روایت دا. قال نے فرمائی کہ نبی صلی الله علیه وسلم قصعه اللہ الحبيب ده فاري وکاسوا یقال له هل غراء یغیتب غراو ویغرا خپل معنا د سپینواله یا خدا چې دې رنگ سپینو یا هغه کې به حساب او شودس کنو شوده قصپینې هر وو سپینه ښکارېدا هغه تب غراو او دمر هټا قا سوا یحملھا اربعه رجال راپور تکول بسلو کسانو بونی وا نوی راپور تکول فلما از حو کلچی بده ساخ وقت شو و سجدو او صحابه کرام و صحابه صفو و علاو بده ساخ موزو نؤوتیه بتلک القصع راو بڑیش و داغ قاسا و کسانو با نیولیو یعنی و قد سر دفیها او اگه کی با چوری کرشی سری سرید دیتوائی چ دغه په شروع واکي روټي چوري دي ته سريد و وخت سر ريد فيها او دې کې به چوري کړه شي وا نو ګردا په روزانا خلقو د الله حبيب خیر خیرات کولو او دغه اصحاب الصفه او کسما کې سم مل مانب مسجد نبوي تراته یې د بیار دا چوري څوک نه باندې چې روزانه وکي واغه یو کال چوري چې کې ته له دې داولې کې بیا وې چورې نه باندې کې فالتفوا عليها صحابه کرام مدینہ گیر شافیر راتاو شو فلمما کثروا کله چې صحابه کرام ډیر شول او کله په دې رګا ناشوا نو جثا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب صلی الله وسلم بدا کې ناشتو ناشې وکې ناشتو بیا دا ناس تکم زی نه دا سی داس چیرمرګور دغشان کې او دا که شان ما ستلم وی ګور دا چې زېله ګونی شي هي مرغورو لکه موز دې کده خوراک دې زې ور کول دا د قران شریف حکم دې وی تفسحو فی المجالس فقال عربي لنوبان دې چې راغله د آداب د الله د حبیب نه خبر نو یما هذه الجلسه ودال اسنگنا است تعال حدیث ته شوکت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ نے مجھے ایک کریم بندہ بنایا اللہ نے مجھے ظالم بندہ کریمن عزتمن او متواضع اجد یوالا کریم کا چلوئی چھو کی عزت وی او کی تواضع وی ولم يجعلنی جبارا عنیدا اور ندگر اللہ سرکشا او سم قال رسول اللہ مال سرکش او عنید متکبر ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او بیا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو کلو من حوالیها وی خرید اطرافنا ودعو ذروتها او دا منز پریزی دا آلائی سے پریزی یبارک فیها خیر و برکت برا نازلو لشفر دیکی رواح و ابو داود بیسنا دن جید دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ پسند دی جید سر ذکر کرے او ذروتها دی حدیث کی تیر شو وَيَأْلَى هَذَا دَشِيَغَ آلَا تَوَي پکسري د زال سرا وزن مهای ذروتھا و ذروتھا نو پزال باندې زير او زمد واړلې کېږي دا ویلې کېږي اعلی کا صلی الله تعالی کراهيتل اكل متکئن باغ په بيان د چې پته کې حالت کې فراق کول مکروه دی یعنی دیوار تا چا تک یاوالی یا پدیلہ سی تکیا یاوالی یا بالخ مانے تک یاوالی او د وراک کئی نو دیدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے لئے او یاد و ساتی ناکمو خبرون شد اللہ حبیب منع فرمائے لئے نو دیکی دیدینی نقصان نیلاوات دنیوی نقصاناتنوی اگر شیعیتا کل زمون اقل او ذہن رسی او کل نرسی عن ابی جو حیف وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دعوی جو حیفہ وحب بن الله رضی اللہ عنہ روایت سے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی لا آکل متقیع ز تکیا حالت کی خوراک نکم ز خوراک نکم پدا سے حال کی چمار تکیا لگو لیوی رواه البخاری یو دغه حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله یعنی چې سوهز ری شرعی چلنشتا نو د دې بد تکیا په حاله خراق نکړي او یو حضری یو بیمار دې پاسې دی نه شي ناغت دې تکیا په حال کې خراقو کی ناغت معذور دی قال الخطابی ویلی دی امام خطابی ہدایت و مشهور تیر شرعی او د پدې سلور مزابونو کې شافی المسلک دی او د حدیث او د دا ابوداود شریف شرحه د معالم السنن ورتوي علامه خطابی وایي چې تکیا سره فراقکم سورتن دی وای ال متتقو ها ہونا وای تکیا وهن کې د دې کې په حدیث کې څه مراد دی او الجالسو دا غي جناس وی معتمدن او د تقیا لغولی وی علاوه توئن وی توا بسترې ته او د تقیا لغولی وی علاوه توئن فق بالغو بسترې باندې تهو چلان دې دې وی خال او دې فرمای ی اراده الله یخد علی الوثو وې مقصود د دا حدیث دارې چې نبی عليه الصلاة والسلام باندې ناز ته پداسي بستر او بالښتونو باندې کثیر مې یریذ الیکثار من دعام په شان داغه چا چې غیر عادل لري د ډېر والي د توعام لکړه د دعام سو خل ناواله خب بستر او په بالښتونو او په تکیا باندې ناز الله حبيب به د خوب سر نازل کتلوار وی چاو پاسي بل یقعدوا بلکہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بکہ ناستو مستوفذن نبی علیہ الصلات والسلام بکہ ناست کی داس ترتیب اختیارو مستوفذن لا مستوتن مستوفذن دې ته وایي چې وایي بس پاسیدو لدا تیارو دیګے په خبرمان پاسیدو لدا تیاریدا ایو بنا کو له داسې جی او صرے تیار وی بس پاسے دولا لا مستوتان او پسو د الله حبیب تکه اله لګولا و یا کلو بل غتان او د الله حبیب به بقدر کفایت فرا کول بل غدی دوی چې دور اخري چې بس ته په پاسې دي کې ناشې عبادت کولش هاغه كلام الخطابی و اداو کلام د الله وا خطابی رحمه الله وا اشار غیرو او وی شارکیدانو رولماو الا انل متتئہ چویشکتیا تکیاہون کی اغه قصد هو المائل علی الجنب یو طرف لدا سیمائل او الله سی او فراق کئ تو الله او الله رب العزتو یخه پوندا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یاد قایدی په شکل وانه تو عام د ناس ته یادار چې د سر اثر ناس ته عام ناس الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د سوا الهداسی په کې ناشته تو عامه او کله د الله حبیب داسیم کړی دی الله حبیب دا یعنی خې مبارک یې داسې رخي سر له او دا شان خراکه کړي دا کلی رسو حدیث کې د تر روانه وانا نسن رضی الله عنه دا انس رضی الله تعالی عنه روایت ده قال فرمایي ره تو رسول <سؤال> الله <سؤال> صل <سؤال> الله علیه وسلم جالسا وی ما تطلی و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اغشالوئی چه دا اخپل کناتی دزمکی سرو لگئی او دا پندائی نیغی کلی وی یاکولو تم تم او دا اللہ حبیب کا جوری خوری کا جوری خوری او دغه شان ناس تو رواہ مسلم اند دی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کرے او بیا مصنف رحمت اللہ علیہ وی المکعی چا تا وی هو اللذی داغا کستا وی یلسقو علیتے ہی چدے جخ کی علیتے ہی خپل کناٹی بی الارد دزمک سرا وینسو بساقے ہی او دا پندئی پور تکی لکتا غشان ناستا دیتا وی اقعا تو شیف خمرمان بلا عزن شرعی ددین منر آغلی دا ددین سب یعنی په کے منر آغلی او په خرات کې الله د حبيب دا طریقہ په مسجد کې تاسولتی دی په صلاة مشکاة شریف کې چې نبی رسول الله د اقان منکړي په مسجد په مسجد باندې تاسې یو چا اوزر دی چې څنګه آسان کې نسته شکیږي باو استهباب العقل کدا وږي بیا مو ان شاء الله نو صلی الله علیه توحید و سنت 61 این خوشبو هاوس مدینہ مسجد جهانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی کا طرف فروش زمندے دکان دیو پتہ وحید گل اسلامی کیسٹ ٹنٹر کراچی کیماڑ آمین ہو دے شطا در درس دا قران کې وی خوند درس دا قران کې وی خوند امیر حسین چې الله تعالی کې ژوند امیر حسین چې الله درس دا قران کې وی درس دا قران کې وی دادا اخلاقه سمندر دے دادا اخلاقه سمندر دے ہمت ور کنے ربا کومر دے خکر پشان لکاں مړ دے دځات اصل لري چی چات کای پندار وی یاد اسان لري چې چانت کوی پند نکلي خواندا درس د قران نکلي خواندا قران سره لرنا درسوا قران سره لرنا درشنده درس د قران نکلي خواندا درس د قران نکلي خواندا امر ان الله تبارك امین اوسې شپه الله تمر کړې درس د قرآنی کوي خوانده درس د قرآنی کوي خوانده دا دانی از ما مد دا درس د قرآنی کوي خوانده درس د قرآنی کوي خوانده امين الله طواک جنده د انر اونڅه شتا الله طوي جنده درس د قران کوي خوانده د قران کوي خوانده سردار لسان تفسيره सरदार नि सारा तफ़सीरा बमिलावी के दंतडेरा बमिलावी की दरतडेरा हारा जुमगोरे तकरीरा दारी जुमे गोरे तकरीरा दमिल मक़दर कवि दे जब क़दर मंदा दमिल मक़दर कवि د سر د کوآ ک خوند د سر د کو ک خوanda او ش ال تورکګندا شته ال لا تګ د سر کوآ ک خوند د سر کوآ